It's fun to read, won't a wait, when you can read. the fun never ends. woo Woo! The reading caboose has arrived. I'm Conductor Clark. And I'm Ms. Janice. Hey, who wants to learn about the letter H? I do, I do! Hmm, now what can we do with the letter H? We can hula-hoop. Or... or? Create a massive global hoax. <laughs> What Ernie's referring to is the Apollo 11 moon landing that supposedly, supposedly. <laughs> took place on July 20th, 1969. To quote Neil Armstrong, this is one small step for man, and one giant lie to mankind. Hey, tickle taker Sam! Sam. Yeah, hello everybody, hello. Hi Tickle taker Sam. <laughs> Sam's been riding the rails ever since mean old Microsoft stole his formula for Windows 95. Hey Sam, I hear you've got a story for the kids. I sure do, Miss Janice, and it's a real whiz-banger. Once upon a time, there was a president named Kennedy. Boo! I promised to put a man on the moon before the end of the decade. Mr. President, didn't you also promise civil rights? That's another story, Trevor. Now excuse me while I go sleep with Judith Exner. Meanwhile, poor inept NASA couldn't get a rocket into space. Pew! So, they turned to Plan B. I'm L.B.J. Boo! The end of the decade is here and there's still no Americans on the moon. Those Ruskies are gonna beat us to it. I'll help you, Mr. President. Who the hell are you? I'm Stanley Kubrick, and I'll use the tricks I learned while filming the movie 2001, A Space Odyssey, to fake a moon landing. And we're the mafia, and we'll fund your scam to build a secret soundstage in Las Vegas. Good. While people think they're in space, we'll keep the astronauts busy with whores and gambling. Then we'll pay them off or brainwash them or kill them. D the end. Yay! Squawk? But is there any real proof it was a hoax? Squawk? Is this proof enough, Gulliver? Wow! Well... <laughs> I used to fly to the moon all the time. Hobo, Hobo Dan! Dan! Hey, Hobo Dan. How did you fly to the moon? With the only real astronaut, Dr. Timothy Leary. <laughs> <laughs> oh, oh, Dan. Hey, that reminds me of a song. This old moon rocket ain't what it appears to be. Ain't, ain't what, what it appears, appears to be. Ain't what it, it appears to be. This old moon rocket ain't what it appears to be. Because it was baked in a kiln in Japan. <laughs> Thanks, Hobo Dan, that was fun-credible, and the truth. <laughs> Uh-oh, someone's ringing the doorbell to the safe room, kids, to the safe room. <laughs> That's all the time that we have for now. We'll be back with more reading later. Until then, the most important part of reading is reading, reading between, between the lines. lines. Sayonara, bitch. It's to be. friends. When Friend you can read, the fun never ends.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 Och så är det onsdagen den 15 juni 2022 och vi samlade Simon Schack, Patrik och jag Martin. Och idag är det faktiskt ett jubileumsavsnitt också för idag är det vårt hundrade avsnitt. Vad säger ni grabbar? Ja det är hundrade avsnittet och fem år. Mm. Har vi gjort detta nu? Det, det, det känns väldigt märkligt när man säger det. Mm. För det att vi bara orkar. Är... Vi bara orkar. <laughs> ja, nej men och liksom, det är allt som har hänt de här åren. För jag menar, vi, vi började ju att prata om äh, 11 september i den här podden. Och så åkte vi ner och hälsade på dig Simon. Och, och pratade mer om september och, och mm. månlandningarna och de här grejerna. Men sen har ju liksom... Mm. Vi har lärt oss massa och jag hoppas att lyssnarna eh, har, har lärt och förstått massa mer saker liksom under, under de här åren och den här tiden. Det, det, mm. det finns några sådana här uttryck, vad är det man säger, ibland så händer ingenting på decennier och ibland så händer decennier på ett ögonblick. Och det är väl så lite det känns alltså, när man har... Ja, för det är som har förstått mycket mer av världen och hur saker och ting egentligen är och, och det har ju hänt väldigt, det har ju hänt saker som aldrig har hänt förut liksom. Och det är ju ja. naturligtvis det största är ju det här med, med de här senaste åren då och, och, och det här corona. Mm. Mm. Mm. Uh, och, och jag menar det och det, det har ju förvandlats till ett enda stort, vad var det vi sa? Vad var det vi sa 2020? Mm. Ja. Vi sa att det inte fanns några virus. Så. Ja, visst. Ja, visst. Ja. Ja, kan ju, vi kan ju gå längre tillbaka i tiden också. för Vad var det vi sa om andra saker? Mm. Det här, det problemet med människor är ju att de, de flesta tror att de, de som regerar inte kan ljuga så mycket. Så, så djupt. Och det har jag hållit på sen, i alla fall sedan 2009. Mm. Med min lilla forum. Så det har varit spännande. det senjer, liksom. Mm. Hur länge är det nu? Det är, liksom, ja, det är ju fler, 13 år va? Mm. Så... Det har ju varit jättekul att träffa er. Ni två grabbar. För att jag under många år så var det liksom ingen respons från Sverige precis jag, jag, bor i Italien. jag bor i Italien och jag hade mest amerikanska och engelska läsare men sen mötte jag er två och det har varit jättekul för mig som mm. trots allt är född i Stockholm <laughs> mm. ja, ja detsamma, det, det har varit fantastiskt de här åren och, och, och du är ju liksom anledningen till att den här Podden finns kan man nog säga. Wow. Men så hade vi nog inte gjort det här. Jo, jag, jag, no. jag, jag kan nog säga det. För jag hade liksom inte hamnat in på de här grejerna. Jag hade inte kunnat överväga vissa saker om jag inte. I hade, mean, tack, hade tack, sett och förstått det som, som, som du har, som, som du har kommit fram till på, på Klusform och sådär. Va? Mm. Men jag menar det var ju vissa saker kunde jag ju då förstå från början, men andra saker fick jag ju. Skrikande och sparkande. Acceptera, håller jag på ja, ja, ja, så alltså, ja, och Just det här med acceptera, och då menar jag det att, att överhuvudtaget kunna ställa sig frågan. Och det är ju det som är så jobbigt, va? att vi, vi är ju så indoktrinerade i den här världen att vi klarar inte mm. att ställa vissa frågor. Mm. Det blir för jobbigt. Det och det coolt. där är väldigt, väldigt olyckligt och väldigt farligt. Mm. Och det har vi ju verkligen sett som sagt mm. de här senaste åren då. för nu har man ju alltså fått människor att trycka i sig någonting som bevisligen inte kan göra någon nytta det kan inte alltså de här eh, sprutorna Nej. förutsättningen saknas mm. och förutsättningen är virus och smittsamma sjukdomar Mm. Och det, det går inte att vetenskapligt bekräfta. Det har aldrig vetenskapligt bekräftats att, att det existerar. Och då blir ju den här frågan huruvida man ska göra det här eller inte. Den blir ju väldigt enkel då. Det är klart man inte ska göra det för att nyttan är noll. Och, och, och risken är ett faktum va. Mm. Och det är ju det vi har sett också nu. Att, att människor blir ju sjuka. Det är ju... Det är ju... Oerhört ja. tragiskt då. Det verkar ju vara just den här tredje sprutan som är, är uh, droppen i bägaren. Jag säga då. Ja, Tycker jag, jag men jag har förstått. Jag vet inte. Jo, alltså, från här, min, från min sida här i Italien så har jag faktiskt aldrig hört så många vänner som har sagt att de har tappat deras, uh, ja, deras uh, bästa far eller bästa mor och de, de hade då tagit sprutan några veckor tidigare det är allt för många nu jag tycker det är hemskt mm. men inte bara gamla människor, Jag har haft flera vänner nu, upp till fyra stycken. som i min ålder som kollar efter sprutan så det är mycket tragiskt mm. Ja det är det verkligen och, och jag menar det är man får ju vara ödmjuk jag menar så sent som uh, uh, 2009 så, så sprang jag och tog uh, svininfluensavaccin och influensavaccin va mm. <hör> så att uh... ja, nej det är det... men eftersom det är en samlings, det är den hundrade podcasten av sjukborna mm. så ska vi kanske liksom gå runt lite grann i olika saker Mm. Att det är ja, kanske människor är trötta att höra på COVID-problemet. <laughs> men, men det är förstås det, det, det mest aktuella. Men jag menar att det, det är på tid nu att vi. vi, vi we question things around us. I alla kretsar. Mm. Och det har ju då att göra med alla möjliga saker. Så, men, men jag vill inte, jag vill, jag vill, jag vill inte leda i den här diskussionen. Det, det får Martin göra. Mm. Ja. Äh, jag inte, ska vi gå in på de här äh, klippen som vi har förberett kanske? Eller mm. klara med introduktionen? Ja, men det kan vi göra. Jag bara knyta ihop det där. Vi håller ju med där, Simon att äh, vi måste verkligen äh, ifrågasätta mer och det mm. kan vi ju säga att vi inte har gjort det, så kan man uttrycka det. Det kan sägas vara det vi ser konsekvenserna av nu. Ja. Alltså det här med corona. Mm. Alltså Hade de här, det här styret, eller vad vi ska kalla det, hade de ifrågasatts lite mer? Och om inte vetenskapen hade blivit så korrumperad som den har blivit, och media och så vidare, då hade ju aldrig det här gått att genomföra, va? Nej men liksom vi startade i 2010 tror jag och, och pratade om de här falska pandemierna på Plusforum. Mm. Men det var ingen som verkligen följde med det. Det var liksom, ja oh, det var lite science fiction det här. Mm. Och tror ni verkligen att de, de gör falska pandemier och swine flu och avian flu. Så det var inte mycket följe där på den tiden, mm. 12 år sedan. Men, men sen så har det blivit så som det blivit. Så mm. jag tror att, så som du sa uh, uh, vad var det vi sa? <laughs> mm. Det har ju blivit så och det, det är verkligen på tid att fler människor uh, vaknar upp jag håller det ordet men i alla fall um, mm. man måste ju liksom ta, men, ha kontroll av, av våra egna liv och uh, det är inte bara om att man ska vara konspirationsteorist man ska vara mm. tänkande människa det, mm. Ja, jo, det här ordet äh, vakna upp har jag använt sedan länge alltså, Jag har ju senaste veckorna ägnat mig åt att läsa den här äh, tidningen Nationen Som utkom i Sverige mellan 1925 och 1941 Och där skriver man också i ordalag om att äh, svenska folket måste vakna och så vidare Så att, äh, mm. Mm. man har använt det här begreppet väldigt länge och det har väl haft lite olika innebörd under olika tidsåldrar för att då innebär ordet vaken att inse lite andra frågor än vad vi anser vara mm. vaket idag då. Mm. Så att, men jag tänkte göra en följetong om det sen efter semestern. Det här blir väl det sista avsnittet innan vi tar, tar en liten semesterpaus och så kommer vi tillbaka sen. Mm. Eh, strax innan valet med nya poddar och då förhoppningsvis så har vi några... <clears throat> ja, några klipp ifrån uh, Tidningen Nationen Där vi kan uh, Ta del av de tankegångar som gick ibland oss Oppositionella för hundra uh, år sedan Det är ganska fascinerande uh, kan, jag, kan jag meddela uh -huh, uh -huh, uh. mm. När har ni val i Sverige? Uh, ja, kan du gissa? <laughs> September Ja, vilket datum tror du? Elfte Jajamensan <laughs> nej, <laughs> <You>. <laughs> nej. Oh no. Oh shit. Mm. Ja, det är säkert okay. bara en slump. Men... Mm, ja, mm. ja verkligen. Det är ju såklart bara en slump. Bara en tillfällighet. Mm. Och vad ska ni välja? Förlåt, jag är väldigt ignorant som Sveriges politik. Jag vet inte om det går att välja någonting för att äh, ja, de, de här tidiga nationerna som jag läser, där går, gör det ganska klart att det demokratiska systemet är ju... Äh, det är ju skapat för att få oss att tro att vi har ett val. Och sen så ja. ska vi liksom bilda olika partier och grupperingar som behöver bli en viss storlek för att kunna ge inflytande. Och för att kunna nå dit så behöver man ju hjälp av någon form av kapital. Och då ser ju det kapitalet alltid till att oskadliggöra udden av den här frågan som partiet har byggt upp sin verksamhet kring. Och det har vi ju sett... Gång på gång på gång och det var ju liksom partier som startades på 1920-30-talet som har liksom mätt samma öde och ju samma mm. ambitioner från början. Så att jag tror det är lite döfött att försöka göra någonting inom systemet. Ja, uh, men, ja men ni är lite bakom där i Sverige för att här i Italien det har det gått så långt som att politiken är helt absurd nu. Det finns liksom ingenting, ingen, ingen politisk parti som man kan tro på. Mm. Det, är, det är helt uh, mm. kaos totalt. Men ja. det finns inte en enda mm. människa man kan uh, ge sin röst till. Mm. Har, har, ni, ja. har ni några alternativa partier? Där? För här har vi ju några som tävlar utanför, parti, uh, utanför riksdagen då och kommer in. De alternativa partierna har visat sig vara bluff allihopa. Mm. Uh, gång efter gång i flera år. Vi, Italien är lite längre fram i den här deception game så, jag menar, ni kan liksom kanske lära från Italien hur, hur, hur man måste stoppa detta. I Italien är det fullständig kaos. Vi har ju haft nu i så många år, har vi haft presidenter i Italien som aldrig blev, blev röstade, blev valda. Alla för, mm. I de sista 15 åren ungefär. Så har vi haft presidenter och alltså, premiärministrar som aldrig blev valda av folket. Är ni klar över det? Mm. Det var ett de var, de var, de var de technical, technical government. så. Berlusconi, och han blev väl inte folkvald? Nej, Berlusconi var vald. Och alltså, var han vald, Ja, okay. han blev ja. vald, säger man. Ja, det ska vi tro på. Mm. Men okej, okay, han blev vald då. Men sen så var det Monty som var en bankman, och sen var det Letta som var en bankman, och sen var det eh, en annan, och sen var det, nu har vi Draghi som en superbankman från Golden Sachs. Och det har ju bara gått framåt så här de senaste tio åren. Vi mm. inte haft en enda chef av Italien som har blivit valt. Han har blivit imposed. Mm. De, här, de här människorna. Så det, det, Nej, det är verkligen ständigt äh, Klenkokoos här. Ja. Mm. ja. Nej, men jag, jag, jag tänker ju kring det här, liksom, att det här med, med, med politiken och, och, och demokratin, då så alltså kallade demokratin och demokratin betyder ju folkstyre då va? Men den behöver ju, tror jag, tappa all sin trovärdighet. Precis som media behöver göra. Och mm. som ju har hänt för ganska många människor nu: att de, de tror ju inte på eh, några medier. Fast det är ju tyvärr sådär att vissa tror på. Ja, vissa tror på SVT, fast de tror inte på kvällstidningarna, och vissa tror inte på på kvällstidningar och SCT fast de tror på alternativmedia men alternativmedia får man ju också vara väldigt väldigt skeptisk till va? Och, så att, och det är ju också så här mm. att när, när det inte funkar att ljuga på ett sätt då va? Ja, men då, då börjar man ljuga på ett annat sätt mm. för att det måste ju vara så här hela tiden att lögnerna ska ju fungera då va och, och alltså politiken är ju väldigt mycket samma sak då liksom ja, men det är, finns ju det här uttrycket då att The right wing and the left wing are wings on the, on the same bird of prey. Alltså mm. det här, man, man driver den här liksom, de, de driver ju sin agenda. Och de, driver, de kan driva den från höger och de kan driva den från vänster. Va? Det, det är, alla de här ismerna och ideologierna då, det, det, det är väldigt skapat och kontrollerat. Så att jag tror ju liksom att, och sen är det ju så här också då att om man röstar Mm. Då oavsett vad man röstar på så legitimerar man ju det här systemet då. man säger att det är okej okay att vi gör på det här sättet, jag går och lägger en lapp i en låda och så står det någonting på den och, och blir det inte den eh, som vinner så, så får jag gå med på vad, vad de här andra då säger jag får, de har, alltså, det, det är liksom det är bara en hopplös situation och och det här är ju någonting som de vill göra, precis som alla andra saker då som de är angelägna om att vi ska göra. De vill göra det till en samvets- och en känslofråga. Va? Man pratar om att göra sin demokratiska plikt. Va? Det, det är liksom en, en, en samhällelig plikt att rösta. Ja, visst. Är. Och då blir jag lite, då då för att det är ju också en, en plikt att, att bara äta gräs för att rädda klimatet och så vidare. Då, och det är en plikt att, att vaccinera sig för att inte Agda 80 ska få covid och dö när man möter den här i, i trappuppgången. Va? De, det är ju hela tiden det här de spelar och skapar känslor då, när, de, när de vill få ett, ett visst grupptänk. Då, va? Och, det, och det gäller ju väldigt mycket kring den här demokratin då. Så att jag, jag tror nog att vi behöver lägga av med det där. Och det ser man ju också att, och då blir det jobbigt för dem för att om det, är, om det kommer till en sån punkt att det är väldigt få människor som röstar, då blir det jobbigt för dem för då har, då har ju inte deras system någon legitimitet, va? Nej, ja, men du vet i Italien så är det redan så är det, redan, det är No Vote Party den största i, i hela Italien. Ja. De, de flesta, ja. de flesta röstar inte. Nej. Det är, ja, det, det, ja precis men det är, så, så, det, är, det är ju ingen enkel och självklar fråga för jag ser ju också det att det finns ju väldigt många genuina och ideella människor som som är och verkar inom i, i, i liksom det politiska, politiska eller det demokratiska systemet men, men tyvärr så så får jag nog säga att de, de behöver nog fatta det här liksom för att och det är ju lite, jag menar som du, du tar ju upp ibland Martin den här Tsutsunva, Art tzu. of War. Mm. Ja, så låt fienden eh, uttömma sina krafter på ett sätt som inte gör något. Mm. exakt. Och det är väl lite vad, vad, vad det, här, det här demokratiska och politiska systemet är tyvärr alltså. Det, det är en sån grej. Mm. Och, och, det här med, och jag är ju med på det va? Jag menar, De använder ju något fint då För att och, och få oss att tänka på ett visst sätt då. Men det här med att göra sin samhälleliga plikt Jag tycker faktiskt man ska göra det Men man måste bry sig om Den här världen och det här samhället liksom. man, måste, man måste försöka och, och, och det kan man göra liksom. Man behöver inte vara någon altruist för det Man kan göra det av rent egoistiska skäl Som jag har sagt ibland liksom. Att jag vill inte leva i en värld som är, som är så här dum Och jag vill inte att barn ska behöva göra det heller det är ju av egen intresse liksom som, som man gör en sån här sak som pratar den här podden, eller, eller, ja. eller bygger ja. eh, solsystemsimulatorer och så vidare. Va? Men mm. så att det jag menar, man kan göra sin inom situationstecken, demokratiska eller samhälleliga plikt på eh, många andra sätt än att gå och rösta. Och jag tror inte att faktiskt inte längre att, att rösta är. Ett bra sätt att göra det på. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi gör något. Att vi, att vi, som, att, att vi faktiskt gör något. Det, det, det är väldigt viktigt att man inte bara sitter och tar in massa saker. För man blir deppig av det också. Va? Det, det, liksom, det skapar apati och, och hopplöshet. Mm. Och det tror jag inte är bra för någon människa. Mm. Men om jag får lov att om jag får lov göra en liten temparetes alltså här om dagen så var jag på Haik History Channel Och eh? alltså, så såg jag en liten kvadrat uh, där med två fighter planes så alltså, klickade på den. Och då var det alltså en donation campaign som alltså, sa donate to the Ukrainian army and help save world peace. Mhm. Mm ja. Och, och, och då ska man alltså donera till Ukrainas uh, army för att hjälpa i vårt mean, Så so mm. har vi lång, så långt har det kommit. Ja, det är ju förstås ett jag menar man ska donera till cancerforskningen. Och som Thomas Siegfried som vi hade på den här podden en gång för länge sedan. Han, han sa ju precis som det var. The more money we put into cancer research, the more cancer we get. Och precis mm. så är det ju va. Mm. och det ju, jag menar det är, ju så, det är ju så alltså det är ju så de, de ljuger ju på ett så moraliskt vidrigt sätt om man ska och det gör de ju för att då kan ju inte folk tro att man ljuger Nej, så, det, så, det, så, det, så, det. så låg kan mm. väl inte någon ljuga va? Jag menar, det är väl som van aid på 80-talet väljuren va? ett menar, de har väl skapat den här svälten och de här mm. utmärglade barnen som mm. de sen visar upp och vi ska skänka pengar för, mm. för att de Ska göra det som de har gjort ogjort då. Mm, mm. Ja. ja. Ska vi gå in på de här inspelningarna då. Så att vi. Får dem mm, gjorda då. Och då kan vi börja med mina då. Och då har jag varit på ett föredrag. Och den första då, den är. Från fredagen den 6 maj 2022 och det var under Vetenskapsfestivalen och jag tog ledigt från jobbet för att kunna gå på lite såna här tillställningar och då hittade jag bland annat en som heter Vilken forskning kan jag lita på? Samtal, vad driver ökningen av vetenskaplig desinformation och vad krävs för att bemöta denna trend? Och då är beskrivningen att det finns ett behov av att öka kunskapen om hur forskning fungerar och interagera mer med allmänheten när forskning kommuniceras. Det är några av rekommendationerna i rapporten Fact or Fake Tackling Science Disinformation, publicerad av Euro European Federation of Academies of Science and Humanities. I maj 2021. Oh. Eh, till detta samtal har vi bjudit in en panel för att diskutera rapportens slutsatser, orsaker till problem med, samt egna erfarenheter och idéer kring hur vi känner igen och bemöter sådan desinformation. Och det är en Göteborgs centrum för hållbar utveckling eh, och medverkande är bland annat Dan Larhammar. Professor vid Uppsala universitet och ordförande för Kungliga vetenskapsakademien. Och han har även varit ordförande för vetenskap och folkbildning. Och sen har vi Dick Kasperovski. Professor vid institutionen för linguistik, logik och vetenskapsteori. I Göteborgs universitet. Malin Zelande professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Och sen Pierre Åman, professor vid institutionen. Institution för biomedicin och Jessica Lindholm, bibliotekarie och viceprefekt för nyttiggörande vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande. Ja, så det är ju en massa personer med väldigt höga titlar som är här då. Eh, och de ja, diskuterar utifrån det här. Ja, det är ju bland annat eh, att man ska liksom lära sig vara källkritisk. Och då med källkritik så menar jag ju att man måste ju ta informationen som kommer från någon vetenskaplig rapport eller någon annan forskare. Och det är ju sådana här tankegångar som vi har tagit upp i podden då ganska mycket redan. Mm. Uh, och en reflektion jag har när jag gick där på humanister, jag har inte varit på universitet på, på väldigt länge, det är ju hur politiserat det är. För att uh, på, i stort sett uh, varenda anslagstavla jag såg när jag gick in i uh, den här universitetsbyggnaden så var det ju posters för marxistiska studenter. Hur de skulle liksom samlas för att göra revolution. Och där är det ja, där hade ju de då fått en universitetssal tilldelat sig då, Så att de kunde samlas på universitetet för att ja, eh, hålla på med sina aktiviteter. Så det är, tycker jag är väldigt kompromitterande att man, man helt öppet är en sån politisk institution på universiteten idag. Men jag fick i alla fall in en liten fråga här i slutet av, av deras prat så jag tänkte att vi kunde spela upp här då. Så, så då kommer det här klippet här och det är ungefär tre minuter långt. Tack. Jo, jag kan att det finns en väldigt stark politisk styrning inom vetenskaperna så alltså, anledningen till att det finns väldigt mycket konsensus är att de forskare som kommer till en annan slutsats de blir avpoliterade. Det fanns till exempel en grupp i Stockholm som heter Stockholmsinitiativet eh, som var mot den här klimatskepticismen. Och sen en annan sak också, att eh, mycket bygger på felaktiga grundteser, till exempel kom Louis Pasteurs eh, dagböcker, det släpptes ju i i början av 90-talet, och i den erkände han att han hade fel. Att det var hans vetenskapliga konkurrent, Louis-Antoine eh, vet Bouchamp, som hade rätt. Att det är terrängen som avgör om vi är friska eller sjuka. Alltså, om vi stoppar i oss rätt kost så blir vi inte sjuka. Och dagens eh, läkemedelsindustri går ut på att trycka ut så mycket kemikalier som möjligt. Och det gör vi så stället mer sjuka, då, om man ska gå till vi får Anton Bouchon på som klutar så eftersom det små tack för dessa tips. Eh, frågan från eh är lite obesvarad här så är det någon som bara vill ta en minut och nämna sig och svara. Din eh, det frågan gäller, är med egentligen på sportningen i själva politisk stil. Mm. Men, men det är det sig. Att forskningen är politiskt styr i, i en så här enkel verklighet att, att eh, eh, våra politiker kan analysera pengar eh, utifrån sina politiska intressen. Eh, utlysningarna eh, på våra forskningsråd är delvis styrda mot till exempel klimatfrågor och COVID. Eh, det finns den typen av, av, av utlysningar. Men en större del av utlysningarna kallas fria utlysningar. Där står det forskaren fritt att formulera hans eller hennes idéer om varför den här forskningen är viktig och om varför den är viktig för samhället och sen så kommer det att utvärderas i den här ansökan. Så det är, det är farligt att säga att forskningen är politiskt styrd. Det finns styrd forskning och det finns tillämpad forskning men det finns också grundforskning som faktiskt är helt fri. Uh. Men vi ser ändå ett ökat uh, tryck från politiskt håll. Så att den fria delen ser ut att och I andra vänder så är det här verkligen ett konkret problem. I Ungern är det situationen väldigt sårbar nu där regeringen har lagt sig i forskningspolitiken och styr forskningen. Ja, ni får betona jag pratar om Sverige. Ja. Men det får bli sista ordet så jag vet att nästa gång vi är på scenen. Om ni fortsätta diskussionen så kan ni gärna komma fram och prata med panelen. Så tack så mycket. hoppas ni har lärt er något nytt och ses vi ses senare. Mm, ja, det är klippet. Och, och jag har klippt lite här då eftersom de inte svarar på min fråga först. Så att jag har tagit bort lite sånt material som inte var så intressant. Uh, ja, vad säger ni om, om de här frågorna grabbar? Ja, jag tycker man skulle kunna sammanfatta det så här. att uh, De sitter ju då i dagens kyrka, det vill säga vetenskapen. Och säger att härskarna då. Det vill säga kung, kungligheterna eller kungen, det vill säga politikerna, de styr ju oss lite grann, men inte helt, va? Mm. Vi är inte helt genomruttna, vi, vi, vi är inte helt korrupta, va? Men det är klart lite, gallet är det ju då, va? Men vi vet ju det nu att det är ju fullständigt genomruttet och helt uh, uh, styrt, va? Mm. Och så är det bara. Jag menar, och det, det, ja, det, det är ju en sak som den här podden har handlat väldigt mycket om och jag bara tänker på en sån sak, han pratar om, om, om klimat och, och påverkan där och det kan man väl tjafsa om fram och tillbaka. Men en sak som man kan säga till exempel då, det är ju det att det, det tar inte så lång tid. Det tar inte så mycket grävande. Det är bara att gå till en annan sökmotor än en goggle och söka på oil is not a fossil fuel. Och, och så småningom så hittar man lite väldigt välgjorda vetenskapliga analyser som konstaterar att olja har ett icke-organiskt ursprung. Mm. Så varför har man detta mantra? Fossil, fossil, fossil, fossil. Mm. För det antyder ju då att det är äh, av... Äh, döda dinosaurier som ju det helvete inte har några belägg för att <laughs> den <laughs> den sortens djur har funnits va eh, och så vidare nej så det, alltså, ja, det är ju, det är ju game over för de här eller man ska uttrycka det jag vet inte men mm. eh, oh, oh, det, är det. Det, det, det lär ju ta lite tid <laughs> det lär ta lite tid men det, det går fortare och fortare ja jag för mm. att mm de kan inte hålla it's not a sustainable uh, regime bara mm. vad de på med. Men det, det här tror jag faktiskt är någonting som människor kan göra då om man nu inte ska rösta så kan man ju faktiskt gå på sådana här tillställningar och ställa ställa dem mot väggen med olika frågor och nu mm. går jag och är oftast ganska ensam och ställer de här frågorna men är man ett gäng och, och de känner att här får man ju heta om öronen. Och, och det spelas in och läggs upp på olika bloggar och sånt där, och, och de exponeras så då blir det inte så roligt att uh, hålla på, mm. på. Så, Nej. Um. Nej. ja det var det jag tänkte säga också där jag tänkte det när du, alltså jag tycker det är väldigt bra att du gör såna här grejer Martin, uh, och det kan man ju också säga är att göra sin medborgerliga eller demokratiska plikt, eller man ska uttrycka det va mm. för det är ju inte så kul att stå i ett sånt sammanhang och säger Nej. de här sakerna och ställa de här frågorna. För folk mm. blir ju väldigt liksom, ja det är jobbigt va? Och, mm. och jag, menar, jag jag, tycker inte om att och reta upp människor och vara, vara taskiga mot dem speciellt. Det är sådana som jag inte egentligen har något otalt med. Men vi har ju hamnat i en situation nu så att nu måste vi faktiskt börja ställa de här sakerna på sin spets va? Och det gör ju inte vi för att vi är liksom dumma eller vill provocera eller skapa massa oreda utan det är för att det är faktiskt förbannat nödvändigt. Mm. Det, det, det här kan inte fortgå. Det är Nej. fullständigt oavhållbart. Mm. Verkligen. Så att Nej. ja men det, det är liksom lite tufft att gå in i en sån miljö. Man, är, man vet ju att man har ju alla mot sig. Det är ingen som vill att man ställer den här frågan mm. som gör att de trillar ner från sin tron där. Men, Men det är ju och... verkligen att svårt i kyrkan va? Ja. Det är ju det. Så är det bara. Ja. Men du, Patrick, man måste ju vara ödmjuk. Det är det svenska ordet som jag tycker är så roligt. Ödmjuk. Hambo. Mm. man ska alltid vara ödmjuk annars så är man en, en slags terrorist. Liksom. Och det är det, det, det som de skriver också emot mig ibland. Med mina forskningar. Ja, du är inte ödmjuk. Du är arrogant. Men jag tror inte jag är arrogant. Jag tror jag är rationell bara. Och det är det jag vill, vill förmedla. Att man ska bara, man ska tänka riktigt. Och det har ju ingenting att göra med att vara höger eller vänster. Det är den dummaste divide conquer-maskinen som de har någonsin. Nej, men lisslat, precis va. Och... på oss ja Nej, jag håller verkligen med dig i det som att det, det, det är viktigt att vara ödmjuk det är en, det är en dygd men, ja, ja, ja. men det gäller ju att vara ödmjuk på rätt sätt va ja, just det. Och, på, och inför rätt saker mm. och det man ska vara allra ödmjukast för och speciellt om man är en, en, en vetenskapsman eller kvinna och, och, och, och så att säga har fått den auktoriteten och det förtroendet mm. Då ska man vara ödmjuk inför sanning och den vetenskapliga metoden och vad vi faktiskt kan hävda mm. vetenskapligt och inte. Mm. Mm. Och de här människorna, de är inte ödmjuka för det. Samtidigt som de beskyller andra människor för att inte vara ödmjuka som är Just. ödmjuka inför detta. Va? Mm. Just det. Så det är ju, de vänder ju på det. va De vänder på det. Mm. ja men det, är ju, det är ju första trycket i propagandaboken Att anklaga motståndaren för det man själv ägnar sig åt mm. yeah. <laughs> yeah. Inget tro att man kan vara så fräck så, Men jag tror att många människor, Martin, de gör ju detta Omedvetet också inom, inom vetenskapen och så där, För att de är så propagandiserade eller liksom, De ser ju inte detta själva då, va? att det, De gör precis det här Men, men, men så är det ju mm. Men det är ju så mm. järntvätt fungerar i sitt esse. Att, mm. Den som är järntvättad förstår ju tyvärr inte att han är järntvättad. Man kan inte berätta det för, för honom eller henne. Nej. Uh, det blir ett mm. moment 22, ja. Precis. Men vi kan köra nästa klipp så vi kommer vidare lite här. Och då var det ett annat mm. föredrag som jag gick på. Och uh, då hette det... Uh, vilken forskning... Nej, uh, den hette Att förutsäga det oförutsägbara... Corona-pandemin i Sverige. Och då var det faktiskt självaste Tegnell som kom bland annat till, till Världskulturmuseet här. Så att då var det Anders Tegnell, tidigare statsepidemiolog, Tom Britton, och. professor i matematisk statistik, Lisa Oj. Brovers, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, Johan Anderberg, journalist och författare till Flocken. Jaha. Och det blev fullt ganska fort här på Världskulturmuseet. Och Mm -hmm. uh, sen uh, höll ju de lådan lite tag då, så fick publiken komma in och ställa frågor. Och då tog de tre frågor i taget, och man fick bara ställa en meningsfråga. Uh, så jag blev avbruten i min fråga ganska tidigt, vilket ni kan höra då. Så inte utveckla den, men sen var det andra senare då, som fick utveckla sina frågor. Så att de ville mm -hmm. väl inte, ville inte höra mer på mitt håll där. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att uh, mm -hmm. men. Um, jag ställde min fråga och sen så var jag var sist ut så att jag klippte emellan här och mellan min fråga och svaret också kan väl vara, vara värt att nämna. Mm. Uh, så, men jag tänkte att jag kan spela det klippet här så får vi ta kommentarer på det sen då. Det är ungefär tre minuter långt också. Okej. Okay. Ja, ja. Jag skulle vilja veta vilken vetenskapliga evidensen för att coronaviruset överhuvudtaget existerar. Här. Då tänker jag att för att visa att någonting finns och man skiljer från från allting annat och då använder virologen att de kan isolera virus. Och då har man en helt annan definition av viruset virus här. utan man lägger det man tror att är i ett slags sörja och olika saker så säger man att man har en isolation. Vi tar in en, en fråga, ja. absolut! En, en mening! <laughs> nu har vi det. jag ska se på med Tre frågor. Vi ska lämna frågan nu, för det är ju så här att i vårt samhälle idag så finns det ganska många som ställer sig om hur vi kan veta med säkerhet saker och ting. Och det, den, den är ju viktig att ta, det är en kunskapsfråga och här sitter bland annat en, det forskare och folk med bakgrunder inom olika utbildningar på hög nivå som jobbar med frågor om ett virus, hur vet vi att detta virus finns? Alltså hur, hur säkerställer vi kunskaperna som vi har om saker och ting? det är ju också åtgärdspaket som har ut be världen på grund av denna sak. denna virus. Jag är ju så att Anders är den enda som vet vad virus är så här. <hör> <hör> <hör> <hör> Okej. <Okay. hör> men... Alla vet ju inte allt. Alla sitter inte på evidensen för allt. Så är det ju, vad nu kan vi inte göra? Nej, men det ser ju så att det är ju inte så att man börja prata om ett nytt virus utan att man gjort det här så man insolerat virus till dåligt att det växer i de här cell som de kan växa i, och på så sätt formerat viruset och på, sätt, på det sättet då kan på olika sätt ta om att det här är ett virus som inte är lika Sen har vi ju fantastiska möjligheter vid då, till exempel till att titta på hela den här genen alltså DNA-par, väldigt, väldigt satt. Och också det, där utifrån det så kan vi säga att det här är färsigt. Nytt annorlunda virus som betyder, men, men att det är ett virus och att det är ett virus som både växer och kan formera sig både i olika typer av laboratorier men inte minst i människor. Det har vi ganska tydlig bräns på och dessutom har detta gått igenom ett oändligt antal olika forskare i hela världen som har sett samma sak. Mm. Det var Anders Denels svar. <laughs> mm. mm. mm. Intressant. Ja. Ja. Mm. Det är lite svårt att höra vad han sa, men uh, okej. Okay. Mm, jo, det är lite... Uh, man har ju med sig ljudinspelaren där i en stor sal. Det var väl några hundra som var där. Och jag hade bland annat Agnes Wold. Det satt precis bakom mig i publiken. <laughs> men, uh, mm. Så det var ju lite roligt. Mm. Mm. Uh, ja, nej, men där, har jag, där är jag ju helt ute och cyklar då, Anders. Och det, det, det vet vi ju då. Vi har ju pratat mycket om det i den här podden då. att Att... Uh, Ja, Stefan Lanka och det är väl många innan som har gjort det också. Tror jag de har ju påtalat det här att, att det här sättet som man påstår eh, isolerar, identifierat virus då. Eh, den metod man använder är fullständigt ovetenskaplig. Mm. För att man har då, som man var inne där på Anders, som man har en cellkultur då. Och sen så gör man lite saker med den här cellkulturen. Man sätter bland annat till något som man tror innehåller virus då. Ett mm. sekret från en människa eller ett djur då. Som man, som man anser är infekterat av virus. Och så gör man lite saker med den här cellkulturen då. Man sätter till lite antibiotika för man tänker att det är inte bakterierna som ska göra någonting då. Och så svälter man cellerna lite. Och så, och så tittar man på det här efter några dagar eller veckor. Och så, titta här, här dör celler. Det dör mm. celler. Vi har adiopos heter väl. Mm. Alltså finns det ett virus mm. i, i kulturen. Och, och det är det som har dödat cellerna. Mm. Men det är ju ovetenskapligt för det man behöver göra då. Det är bara att man behöver göra om experimentet och ändra på en sak då. Va? Det är ju ett, ett så kallat kontrollexperiment. Så att man behöver göra precis det man gjorde innan man har gjort nu då. Va? Tillsätta lite antibiotika. Låta cellkulturen svälta och så vidare, utan att man tillsätter vad man tror är virus och om då precis samma sak händer det vill säga att cellerna dör då kan det ju inte bero på det här man tillsatte, för det gjorde man ju inte den här gången mm. så jävla enkelt är det va mm. och det Stefan Lanka gjorde i den här virus gången, det var ju att han gjorde precis det här kontrollexperimentet Just. han han, han gjorde precis den metoden då som när man hävdar att man isolerat virus och att han tillsatte aldrig några virus. Och hoppsan det blir samma resultat. Så han har ju dessutom demonstrerat att den här så kallade virusisolationen är helt ovetenskaplig. Mm. Och sen har vi ju det här då med, med sekvenseringen och det, det är ju lika horribelt det är då för att då har man ju då plockat fram, en gen, man har gissat sig fram till en gensekvens helt enkelt. Mm. För att man kan ju inte få en, någon slags gensekvens för att man har aldrig isolerat det här viruset då. Utan man har, ja men det kan nog vara det i och datten då. Och sen så letar man efter den här gensekvensen i en organisk röra då. Det så säga den här kulturen då. Och så hittar man den. Och så säger man, ja. Nu har, vi, nu har vi hittat det här nya viruset då. Ja, men då har vi igen då lite kontrollexperiment. Och det, var ju, det är ju det Stefan Lankar, han, han håller väl på med det nu. Jag vet inte riktigt hur det har gått med det då. Men då visade det sig att, ja så säger de så här nu då när det är coronavirus. Ja, nu har vi hittat SARS-CoV-2-viruset i, i på det här nya stället då. Va? Mm. Mm. Men vad hade hänt om ni hade letat efter Ebola eller mässlingen? Eller andra som virus som ni anser att ni har sekvenserat. Och det är också då en sak som Stefan Lanka har gjort eller ska göra. Eller som. Och då visar det sig att ja, men då hittar man, ju, man hittar ju precis vad som helst i de här grejerna då. Alltså man hittar de här andra gen, gensekvenserna också då va? Och, och som han, Cowen, han, han, han uttryckte det ju ganska målande att det är ju att tänka sig att man har en jättestor låda med miljontals bokstäver i och så har man några meningar liksom och så ska man hitta bokstäverna som behövs för att skriva de här meningarna, ja då gör man det och så säger man, åh nu har vi hittat någonting, ja men om du hade, tatt, du hade kunnat ta vilken mening som helst och du hade kunnat hitta de här bokstäverna som du behövde för att skriva meningen så det betyder ju inte att den meningen finns i lådan med bokstäver så, så banalt är det faktiskt. Både vad det gäller virusisolation och, och uh, virussekvensering. Så, ja. Ni har väl hört om monkeypox i Sverige? Hört om det? Ja, ja då. Ja. <laughs> nu har vi, nu har vi monkey, monkeypox. Mm. Så det är det nästa de håller på med. Men det är ju bara... Ja. Menade, jag menar det börjar är... spex Ja visst Och det där med monkeypox det är ju liksom en vaccin anser jag Som man vill göra till en ny sjukdom då För det är ju så här att när man, när man sprutar in gift i kroppen Då försöker mm. kroppen göra sig av avgiftet Och är det mycket gift och, och, och lite, då, då försöker den ofta utsända giftet ja. Genom huden Och det saltar sig utslag På huden mm. Så att då är det ju jättebra att det kommer en sån här Ett sånt här nytt Virus sjukdom då, ja. som vars symptom är hudutslag. Mm. Det passar ju perfekt. perfekt. Mm. Fantastiskt. Se, så det blir, det blir då nästa Nästa pandemic, kanske. Men ja, vad, vad tror ni händer liksom i, i vinter den här vintern? Uh, jag vet inte, hon, EUs, en av EUs chefer, Ursula von der Leyen, gick ut med att att ett stort antal medlemsstater skulle införa det här digitala vaccinpasset den 1 juli i år. Så det kan ju vara någonting att hålla ögonen på. Om de kommer låta oss vara lite i fred nu inför valet. Kanske över sommaren. Och sen när valet är gjort så blir det en ny sväng med corona. Så startar de igen. Och de har ju i Sverige då. Så behöver man För att ändra grundlagen så behöver man ju två stycken eh, riksdagsbeslut med ett val emellan. Och för att de, har, de vill ju ändra på det här eh, reglerna gällande eh, pandemier och sånt. Vad de får vidta för åtgärder. För hittills har de ju då inte kunnat låsa in oss i våra hem som man har ju kunnat göra i, mm. i Nya Zeeland och andra delar av världen. Så det vill man väl mm. ha det verktyget ändå. Och eh, mm. så därför så tror jag att de kommer ha två stycken eh, riksdagsbeslut där de... Tillåter så själva ha det verktyget efteråt och då, då kanske vi får se på lite hårdare tag i, i höst här eller vinter. Mm. Mm. Mm. Ja, jag har ju tyvärr inga illusioner om att eh, det här vansinnigt inte kommer att fortsätta och eh, mönstret innan, det har ju varit det här liksom eh, press eh, -dialektiken, va, att man, man pressar på man börjar vid hösten va. Och, och, och kör de här galenskaperna. Över vintern och fram till våren. Och sen så tar man det lite lugnt. På sommaren liksom då. Då, då är det lite pals liksom. Folk får, får lite. Man, man lossar på. Kopplet lite va. Eller ledbandet släpper stryvkopplet lite va? Och sen så drar man till igen. Mm. Till hösten då. Och jag tror man kommer att hålla på så. Det är liksom också ett sätt att, att bryta ner. Och, och demoralisera människor på det sättet också då. Att det är liksom. Mm. Nice. Ja det släpper, nej det gjorde inte det va? Det, det är väl lite som När, när djävulen gav siso Eller vad han heter, jag säger alltid det är fel Han som knuffar den där stenen upp för berget liksom. Han ja. gav honom en paus och lät han dricka lite Och så frågade han sig, för Varför gjorde du det här djävulen liksom. Jo men det blir ju jävligare sen när du måste När du måste Fortsätta att knuffa på stenen <laughs> sen, Om du fick en mm. liten paus och lite vatten va <laughs> mm, mm, <laughs> Tyvärr så är det liksom det. The, the myth of Sisyphus. Sisyphus, mm. ja. Sisyphus, ja. Yeah. Oh, oh. mm. uh, uh, uh, Sen ska vi ta Patrik samtal också innan vi gör oss in på Simons. Uh, ja, ja, ja, visst. Mm. Ja, du uh, ja, vi kör på det. Jag kan ju ge en liten bakgrund först. Ja, till den första. Lars uh, Davidsson här då. Uh, kan ja, det ska jag. Ja, ge en ja. bakgrund. Jo, det är ju så här att vi har haft en, en, en fråga som har stötts och blötts eh, både här i radion och eh, på olika sociala medier och så vidare. Då. Det är en väldigt liksom, det, det är en väldigt engagerande och eh, upprörande fråga. Då, eller hur man ska säga, en väldigt engagerande fråga. Och jag tycker den är väldigt viktig för att det handlar ju om det här med ödmjukheten inför verkligheten. Då. Det, det är där vi bör iaktta störst ödmjukhet. Och det är ju... Eh, svårt och det har varit svårt även för mig. va men, men när man börjar titta på fysik och vad som är fysiskt möjligt så, så ser man ju det att det, det, det saknas fysisk möjlighet för de här raketerna och funka uppe i rymden om vi antar att rymden är ett vakuum, alltså fritt från atmosfär och det anser jag ju fullständigt logiskt och rimligt att göra då eftersom Atmosfärtrycket sjunker ju högre upp vi kommer i atmosfären och så vidare. Då. Att man kan ju tänka sig atmosfären som ett hav som omger jorden. Och, och då, har jag gjort, då gjorde jag så att då, för det, man har fått höra det ibland också: Ja, oh, men du har inte pratat med några som verkligen kan det här om, om uh, fysik och strömningsmekanik. Liksom. Du sitter bara här och ja, jag sitter där och läser. Fysikens lagar. Och de är egentligen svåra att förstå. Va? Men det jag, gjort nu då, det, det jag gjorde nu då. Det var att jag försökte få tag på några. Eh, professorer i strömningsmekanik. Och det var inte lätt. Mm. Jag fick ringa och ringa. Och, och gå från den ena till den andra. Men till slut så fick jag tag i två stycken då. Och eh, här kommer den första. Eh, professorn i eh, strömningsmekanik då. Eller Fluid Dynamics. Och det är alltså fluid dynamics eller strömmekanik det är, ju, det är ju den vetenskapen som har med gaser och vätskor att göra. Mm. Alltså de beter sig på ett visst sätt. Va? Mm. Och, och det finns en fysik. Och, och, och eh, ja, man kallar det för fluid dynamics eller strömningsmekanik då för att, att eh, ja. det, det är ju de här gaserna och vätskorna beter sig ju på samma sätt då. Men ja, så kör bandet här så, mm. så får vi ha. Här så får du säga stopp när det då. Mm. Mm. Okay. Jo, och det är så här nämligen att jag tycker att strömningsmekanik är ett så fascinerande ämne för, och det, det är liksom det, det är roligt när man förstår det här med gaser och tryck och värme och sånt, Om man förstår hur ett eh, kylskåp fungerar eller en värmepump, och det gör naturligtvis du, eh, såklart ja. <laughs> Jag misstänkte det <laughs> Jo, och så tänker, men då tänker jag så här då blir det en sak som blir så konstigt här, för att Liksom, vi har ju det här med gaser expanderar. Mm. Jag menar liknelse man kan säga att det är som byggskum liksom, att har du en molekylär expansion så är det molekyler som plötsligt vill ta mycket mer plats va? och då händer det saker. Mm. Eh, kan man ju, jag menar, ja, som det är väldigt nya utskjmen med egentligen? Ja, ja mm. precis. Alltså, jag menar, om, man, om man tar en explosion, då, va? då, är, det ju, då är det ju molekyler då, i fast eller flytande tillstånd och så får de massa energi och så vill de övergå till ett gastillstånd och så blir det och är det trångt kan de inte göra det utan problem va, då blir det värme friktion och det blir tryck då va Mm e e e Tryck från prata ja det trycker om, om det bättre kan det fördera, trots att de vill det är tryck och ja. kanske, det kanske blir värm också jag vet att de tycker jag ja <gör> jo men det är väl liksom, jag menar att trycker du ihop en gas så blir de ju varmare va, eftersom friktionen mellan molekylerna ökar då va, det är väl som man säger, det är väl den kinetiska teorin om om, om gaser Vad gick ju att tänka alla gröla gasvågor bara också, jag får få tänka då uh, nu P lika med jag vet, jag har tandramik men jag ska bara kolla på i Ideala slagen så det jag syns temperaturen Ja, jag. precis. Det är liksom det är ett mm. väldigt linjärt förhållande här, mellan tryck och temperatur och, mm. mm. mm. mm. mm. och försöker mm. man eh, koka kokar man vatten på Mount Everest så, så behöver det inte komma upp på 100 grader för att börja koka då eftersom trycket är lägre ja, och så det. Där, ja. Medan Ja, jag ta tar längre tid för att potatisen att blir genomkokt. Ja, precis. ja visst mm. Jo. Så bara vidare då till min det här liksom bryderiet jag har då va och då, jag, jag kan ta det lite stegvis så här då va att, förklara att, om du har en kanon då på marknivå och så sätter du en, en, en rejäl kultladdning och en kula i kanonen och så avfyrar du den ja då flyger ju kulan åt ena hållet och så får du en rekyl på kanonen den åker bakåt va mm. eh, och sen så avfyrar du samma kanon utan en kula Ja, då får du ju fortfarande en liten ekviva för att när de här gaserna då som expanderar, den här molekylära expansionen då från, från kutgaserna. när de ska ut i kanonröret så stöter de på motstånd i atmosfären. Och då, då kan du ju få en liten mätbar förändring på kanonen mm. då. Va? Den blir inte så stor då, men du får en tryckvåg och sådär då. Ja. Mm. Sen tar du den här kanonen och så flyttar du upp den då till Mount Everest och gör samma sak. Mm. Ja, då får du ju fortfarande. En eh, liten rekyl, va? Men den blir ju mindre än den blir på haftnivå. Eftersom luften är tunnare där, va? Så det blir ett mindre... Både utan, både utan, utan kula fortfarande, eller? Ja, precis. Utan kula, ja. Eh, det är de på de, dem. Men den de, de kan ju... Reaktionen sker också i annan temperatur. Ja, men vad kan jag så? så? Mm. Ja, bara, bara liksom... Du mm. får ju en... Alltså, med kanonkula, stor rekyl. Mm. Utan kanonkula på hastnivå. Visst mm. rekyl. Utan mm. kanonkula på Mount Everest. Mindre rekyl. Eftersom, tror, luftning, mm. eftersom luftning är tunnare då. Mm. Men Och där har man ju liksom en, en, en trend där. Och så tar man, och vad händer då om, man, om vi säger att man lyckas fyra av den här kanonen då. I ett område som är helt utan en gas eller en här? Mm, ja, det är väl samma, just det är samma, det är ungefär som var för det är att, att, att raketer kan ju faktiskt styra uppe i uppe i rymden. Eh, ja men där kommer måste. du ju precis till mitt, för att jag menar om du, mm. avfyrar, om du avfyrar en kanon mm. i ett, ett vakuum, det vill säga, ja det kan ju vara i rymden då, det vill säga gasen tillåts expandera fritt då utför inte gasen något arbete. Det heter ju Nej, det men jag skulle förlöna reaktioner på alltså, faktiskt experiment med med kanoner också det, det är du reaktionskraften också. Det är kraft, mot, mot kraft. Ja, och motkraft. Vi... Ja men faktiskt för det. Ja men det är det som är så konstigt. Vi liksom alltså du har ju då eh, vad heter det? Jul, Jul thomson eh, effekten va? Fri expansion. Ja, det, det är ju en, en princip eller en, en, en lag att när en gas expanderar fritt så utför den inget arbete. Nej, nej det svämmer ju. Ja. Men det är två gilla saker. Det finns kraft och motkraft också. Om jag puttar på en stol så puttar stolen mig tillbaka på mig. Jo, jo, men det är ju det. det är ju, ja, precis. Och det, är ju det, det är ju hela tiden du får när gasen kan utföra arbete. När du har kanonkulan, när du när, när den kan utföra lite arbete mot en atmosfär och så vidare. Där. Men tar du bort atmosfären, tar du bort den, den så att säga gasen då som gasexpansionen tindras oh, av mm. mm. men du har två skilda saker tror jag, du har arbete och kraft. Vad helt rätt Arbete där är väl inget arbete antagligen, som en puttans, för någonting men kraft och motkraft finns ju fortfarande. Kraft och reaktionskraft ja. så ju att det fortfarande. Men uh, men jag menar, ja, för, för jag menar det här med, med, med fri expansion och de här jag menar de här det var, det var ju på slutet av 1800-talet som man på med det här och, och, och räknar ut hur det hände och, och då kom man ju fram till mm. att när en gas expanderar fritt så utför den mm. inget arbete och det jag som då, att då, då blir det ingen tryckförändring alltså, det, det, blir ju inget, det byggs inte upp något tryck och det blir heller ingen värme då eftersom molekylerna i gasen, de, de är ju inte constrained då, va? utan de, de, de kan ju expandera ut helt fritt. Va? De bara, ja, bara stusar iväg. väg. Ja. Så ja, en sån reversibelt också. Och du kan göra bara, du, du kan återvaka antagligen. tagen något. Ja. En reversibelt också om nedstenningen. och. Ja men jag tror, jag tar lite tillbaka. där Jag undrar jag har där med kraft motkraft. Ja. jag måste tänka att kanonkulan Alltså, ja, jag tror jag tror inte på det här med dina teorier om, om uh, atmosfär som så där vad man inte överst inte inte för, för kraften. för det är samma grej du skjuter iväg jag jag tror att det är dumt att och ta uh, Okej, okay, du du har två illa saker okay, du du har jag är stud för för kanon kan jag sig där kraska garanterat eller. Hur? Andra vad fan gör du då då då så, och då är det en expansion kanske. Ja. Det är det jag vet. Tillför för, alltså, jävla, massa, ja. till för jävla massa varme. Tillför en jävla massa energi när det exploderar. Och det måste ju hända någonting. Ja, ja fast energin är ju liksom. Eller ja värmen då. Alltså jag menar, varma, en, ja. en gasexplosion. Mm. Alltså en, en, en explosion är ju en, en, en kemisk eller en gasexpansion mm. eller molekylär expansion va? saker och ting mm. övergår från, från fast eller flytande tillstånd till gastillstånd väldigt fort va? Och, då, och, och är det mm. då trångt kan de inte göra det utan, utan problem då blir det väldigt mycket värme och väldigt mycket tryck och så, kan, så får man värmeutveckling och, och, och man kan få en, en, en kockvåg då, i en atmosfär men utan atmosfär utan några molekyler som hindrar de expanderande molekylerna. Hur, hur blir det då? Men då borde ju faktiskt det bli ännu varmare för någonstans måste den där energin i explosion ta vägen och kan den inte skapa arbete borde det skapa värme tycker jag, eller hur? Ja, fast alltså värmen är ju en, en, en konsekvens av att molekylerna inte kan expandera fritt va? Ja, men det var ju som ja. vi var inne på förr, alltså Tryck, det är ju ideala gaslagen att trycker du, har du en cykelpumpa och så trycker du ihop mm. den, ja då blir det varmt. För då, då ökar, om du håller tummen för en tiden ja. så blir det varmt. Men sen, och sen så motsvarande att drar du ut pumpen, vad säger du, du liksom ökar eh, området som, som gasen befinner sig på, då blir det ju kallt va. Ja men det är ju principen för ett kylskåp eller en värmepumpa. Du, ja, ja. Eh, ja, du har ett högtrycksområde och så släpper du ut vätskan i ett lågtrycksområde. Aha, aha, och den förgasas ja. och sjunker temperaturen. Den drar åt sig värme ja. och så har man en, en, ja. en, en loop där va? Ja, ja men det där med att... Och då då då du sa då var det en fråga med väl utan kula. Eh du sa att en man sträver upp och och hur syns också haft i våva för den andra Ja för mig så är det ju liksom bara ett ett sätt att förklara hur hur hur, hur gaslagen eller liksom Ja vad säger, säger ni ska vi gå vidare eller? Ni kommer ju inte så långt den här diskussionen som du märker. Ja. Nej. Mm. Nej men en, en, en, en verklig lyssnare i alla fall ja visst, nej han var väldigt trevlig och, ja. och vi hade en jättebra diskussion men alltså det blir ju inga äh, vettiga svar eller resonemang måste jag säga och, och, och jag menar de här sakerna som jag beskriver det är ju sånt som vi kan verifiera i verkligheten mm. alltså precis de här sakerna sker ju när man äh, Ja, ändrar atmosfärtrycket eller tar bort atmosfären och så vidare. Då så när, man, när man gör så här med gränerna. Egentligen så är det ju så jäkla enkelt va? Nej, men det roligaste som man sa var att var, var ska värmen ta vägen? Den måste ju ta vägen någonstans. Men det blir ju inte värme då med, med Jules Thompsons uh, lagar. Det, det, det finns ju ingen work. work. No work is being done. Så det finns ju ingen värme. Nej precis va och det är skillnad på ju skillnad på energi och värme va. Jag menar om, om om en solstråle far genom rymden va då blir det ju inte varmt i rymden för att där kan liksom ingen värme utvecklas men sen mm. när solstrålen träffar jordytan ja då blir det varmt. Ja. Då sätter den fart på molekylerna den här energin va. Mm. Så att det nej, men ja, nej men då ja. Han utgår, han, han utgår från idén att det ska, måste det vara värme när man utlöser en gas i rymden. Men det blir ingen värme bara. Det kan inte bli värme. Det finns ingen, ingen, fraction, ingen friction. Och det är det hela går ut på. Mm. Så, att, så att ingen värme, ingen tryck, ingen. det bara equalizes in en nanosecond. Om du öppnar en gastank i rymden så bara den equaliseras samma. Och det blir, det blir ingen framdrift. Mm. Nej, nej, exakt. Det, det är roligt att han vill ju hänga med i ditt resonemang och håller med om det är delvis. Då, men sen så kommer han ju på sig själv då att raketer kan ju styra i rymden. Så därför så kan det inte vara så här. Så försöker hitta olika anledningar till varför man Jo, då vänder man på vagnen. liksom. Ja, men raketer kan ju styra i, i rymden, Patrik. Vi du inte det? Mm. det ja. Säger ju nasa, något idag. Ja, jag... Jag har sett det på tv sedan, jag vet inte har, har du inte tittat på tv? <laughs> ja ja, ja. Okej, okay. ska vi ta nästa professor ja. i, I fluid dynamics Eller strömningsmekanik Och där, ja Hon var ödmjuk Får jag väl säga ja. men, och, och det jag också vill illustrera men här också För jag tror att människor tänker det att de, Alltså inom vetenskapen då, Att man har koll på de här grundläggande sakerna då, Och man, och man men, Ja, det är inte så vi, vi behöver förstå det, att det är inte bara inom medicinen som, som, att, att läkarna inte förstår sig på men utan det är även så inom andra områden, inom vetenskapen också, så är det bara. Mm. Så det är eh, Simona som är professor strömningsmekanik och det är på Chalmers du har ringt till då, eller? Mm. Nej, jag tror det var Chalmers som var på, ja. Det var Chalmers, ja. Ja, ja men eh, jag rullar bandet här så får du säga stopp när, det, när du känner att det börjar gå där. Mm -hmm. För jag, liksom, och, och, och, och, jag vet inte riktigt vad du är äh, <laughs> Nej, men Jag vill bara, jag vill bara liksom stämma, av, stämma av det här så att, så att jag inte säger något dumt nu. Eller, så att en, fem, fem minuter till bara. Så att, då, om, du tänker, om vi fortsätter det här resonemanget. Då, om vi tar den här kanonen. Och så flyttar vi den till ett ställe där det inte finns någon atmosfär. Ja. Och så firar vi det av den. Ingen, exakt. Då, då, det finns inga motstånd. Alltså då finns det inga partiklar i, i luften som kan bromsa det här. Men precis. Då får du ingen rekyl i kanonen överhuvudtaget. Va? För då kan ja. när den här expansion, explosionen och gasexpansionen. Den sker ju helt fritt. Va? Den sker ju helt obindad. Mm. Det, det är du med på Simona. Ja. Ja jag ja. är med och lyssnar. Kan du då förklara för mig utifrån mm. din kunskap och det här. Hur kan en raket skapa framdrift i rymden? Jag vet faktiskt inte. Men... Jag får. Jag vet inte faktiskt inte. Jag, äh... Du är ju expert på det här området. Ja. Nej det är jag inte. Det är, ja, men du... det är det som ja. att säga. När, när, man, när man går in i en... Jag är, jag är expert på en rätt smal område av, mm. av, av, av det du, allt det du, du pratade om. Så jag vet faktiskt inte förklaring till det. Jag får jag ställa frågor till dig. Nu? Det, vilka studenter, är det gymnasie student, vad är det för en nivå av studenten, du. du, ja, nej, det, du det är lite roligt. Det, det är en liten förening bara jag ska hålla en, en, en presentation om, om, mm -hmm. uh, om fysik. Och jag vill förstå det här. För jag ja. förstår inte. Och Jag, jag, måste, ja. få, jag måste liksom få ja, ja, klara sig men... detta för att jag menar, om du, du har ju då, jag menar, det här är ju förstås ett grundläggande strömningsmekanik och gaslagar då, att när en gas mm. expanderar fritt så utför den inget arbete då för att molekylerna det blir ju ingen reaktion mot reaktion då, för de, de kan ju liksom fortsätta ut i det fria mm. så det här, det här är, är ju en, en, en gåta för mig som jag hoppas att det kunde hjälpa mig att och reda ut. För det, det, jag menar, det är ju grundläggande strömningsmekanik. Då vad jag menar, de här principerna. Hur en, en, en gasexpansion fungerar och så här. Men det använder man ju då i kylskåp. Och, och jag menar, jag förstår hur ett kylskåp fungerar. Jag förstår hur en bil fungerar. Jag förstår hur ett flygplan fungerar. Utifrån. Men jag mm. förstår inte hur en raket fungerar i vakuum. Eller i rymden. <laughs> så där behöver jag hjälp. <laughs> ja jag förstår det och jag kan säga till dig att det, det vet jag ju faktiskt inte. Äh, ja. Varför äh, äh, äh, principer och så, jag, jag, kan faktiskt, äh, jag kan faktiskt inte. Så frågan är om jag skickar dig vidare till någon annan eller om det är bara så att äh, jag rekommenderar någon, någon bra äh, strömning. En uh, fluidbok eller en strömningsbok. Uh, uh, uh, du, du, får, du får jättegärna gärna rekommendera någon så Jag har jag, mm. jag, jag, naturligtvis försökt läsa på själv om det här men jag, jag har liksom inte hittat någon, någon rimlig förklaring. Mm. Så har du någon jag skulle kunna prata det, med? Som... Det finns uh, till exempel här på, uh, på vår institution. Ja, vi, vi kan det berätta det, där. Som... det. Det kommer ju inte längre nu. Men... Mm. Ha, <laughs> ja. Vi har. Va? Mm. Ja, hon var söt. ja, hon var söt. Hon var söt, hon var ärlig. Mm. Uh, och, och jag menar, så här är det. Man, man, man kan inte förklara detta. Alltså. Man kan ja, det är... inte förklara hur detta med, med de här fantastiska raketerna fungerar i, i uh, rymden. Så är det. Jag tyckte nästan synd om Ja, på ett sätt är det ju det. För att de De, de, oj, oj, oj. de sitter ju med sådana här titlar och, och det här är ju egentligen först. Det, jag menar, och det är väl som jag har sagt ibland också, hade, hade, hade man <laughs> försökt att köra den här raketgrejen på 1800-talet då, när det här med strömningsmekanik var lite nytt, eller man, jag menar man lärde ut i skolorna och så, de har ju bara blivit mm. utskrattade, va? Mm. Jag menar, Van, han körde med sin kanon, va? För hade mm. han påstått att en, en, en raket skulle göra mm. det här och ta, ta de här människorna till månen, det hade nog blivit mm. lite för mm. eh, tramsigt, då. Och hon erkänner ju också Men, att... Eh... Att hon är väldigt nischad, alltså ju högre upp man kommer i universitetsvärlden ja. ju mer nischad är man och då kan man mm. bara pitta lite om, eller, i en jättesmal remsa så att man vill inte kunna uttala sig om andra så saker. Så, så att mm. det är så det funkar. Det så de... Ja precis det är så det funkar och det är ju den här compartmentalisation, boxifieringen liksom att de... Mm. De sitter och jobbar jättemycket inom ett, ett litet litet område och så gör de någonting och så, så, så antar de att, att de här fundamenten, i det de sysslar med stämmer, men du, du kan jämföra med en, en virolog, och så säger att ja, det här isolationsexperimentet av virus, är ovetenskapligt. Man kan, men... Nej, vadå, Jag, jag sitter ju och isolerar virus hela dagarna och sekvenserar och, och, och sådär, då va. Men. men men de ser ju aldrig liksom om det, ja, de antaganden som ligger till grund för detta, är vetenskapliga då. Mm. Men Patrick, det du, du bör ju bara gå till den NASA-webbplatsen och där skriver de uh, ofta. Jag, skri, uh, jag, jag har också gjort mina själv, egna undersökningar. De säger så här: uh, Rockets push against their own fuel. Mm. Mm. och det så, är bara mm. pseudofysik, det är ju ingenting som, som går att bekräfta det är push against the own mm. fuel, så att de släpper ut de här gaserna och de gaserna push against themselves liksom så det är, det är så de försöker att säga och sen, ja, sen ja, det är ju tredje lagen om Newton just sådana mm. mm. det måste vara action-reaction Mm. Men som, som du riktigt nog sa i, denna, i, i ja i dina telefonsamtal. Kan ju, det är just det som försvinner. Action-reaction. Mm. Så hu, hur svårt är det att förstå för vanliga människor? Mm. Ja, men vi kan ju... Vi kan ju... Nej, men det är ju, menar, det är ju för att man har gjort den här lögnen så stor. Du vet ju Simon, det är ju du som mm. har slått mm. hål på den eller varit en avgörande mm. nyckel i det. Ja, så alltså, jag menar jag, jag, jag har ju inga qualifications i, i sådana saker men jag bara tyckte det var helt orimligt. Mm. Orimligt. Nej, jag menar, som, orimligt. som du började med det, för det säger du analyserade de här bilderna för att du liksom hade analyserat bilderna i Neven och så att de stämde ju inte då så började du titta på det här med månlandningen med och det är ju många som har kritiserat de eh, bilderna också då, att de inte de är inte realistiska va? och, det, och det, så visar du att det är exakt samma sak med, med rymdfärjan då, jag menar det här att, att de har skådespelare som, som spelar de här rollerna, det, det blir ju skrattretande uppenbart med det här med de här sex astronauterna då från källedjur som är återfunna i livet då mm. fattar man ju att det bara är ett skådespel det här va? Och, men här har du ju liksom det, och du, ja, för jag menar vi tänker ju alla olika, men, men det här med, med att det faktiskt är fysiskt omöjligt då, det, det blir ju liksom det definitiva beviset då, då, då det där det, det finns ju inget, man kan ju säga då, ja ah, men det är dubbelgångar eller nej men det är, de, de fejkar de här bilderna men så åkte de egentligen till rymden i hemlighet och så där då, eller till månen eller någonting. Då. Men nej, ja, det visst. funkar inte. End of story. Nej, det finns ju andra teorier som att nej, de har fejkat det för att de har egentligen åkt upp till månen om man vill hålla det under wraps. Va? Och det vill inte att vi ska veta att de har en stor... Koloni på moln redan. Så, sådana saker har man mm. hört under åren. Va? Så att de, de håller på med alla möjliga slags eh, idiotiska teorier. Men, ja, det ingår ju liksom i, i den här lögntekniken. Som mm. man kan ju mm. säga så att bedragarens främsta knep det är att låta två lögner slåss om varandra va? Ja, då säger det, de så att ja, nej, det, det är intressant det där med, det med att, de här bilderna. Då, men egentligen så åker vi till morgonen att man, mm. man, liksom, man bara sprider ut en, en dimma av olika mm. lögner och så, och så mm. bråkar man med varandra. Och då, mm. då kan man ju inte se hur det egentligen mm. är ihop. Då. Och vad som de håller på att göra nu vet du, med Elon Musk. Det är ju så att jag har sett en, en videoserie som är 1, 2, 3. Uh, debunking Elon Musk Och vet du, vem som gör det Den serien, det är, är NASA-fans som, som tror på NASA va? Men de säger att Elon Musk Han är en, han är en lustig stålder han, han bara fejkar allting Och det är så kul För att de, de Som gör den här videon som Debunking Elon Musk De älskar NASA men säger att han är en, en, en, en, en, en, en, en, en fraud. Så de vill ju då. Det är de strategy de har nu. Det är att liksom lägga på Elon Musk. Den här uh, uh, space hoax. För att han, han, han, han fejkar. Men NASA har aldrig fejkats. Så de delar, delar upp de här sakerna. Mm. Och så säger de att um, ja men det heter debunking Elon Musk. Det, det kan man gå och titta på för att det, det är roligt. De, de, de förstör ju ständigt Elon Musk. Han uh, skulle vara den rikaste mannen i världen och sådär. Mm. Och skulle ha sänt upp sin egen Tesla. Nej <laughs> mm. ja, men det har du ju igen Simon också då. Man låter två lögner slåss med varandra. Då, va? Att Man låter NASA och Elon Musk dråka liksom. Och mm. säger de här NASA Ja men Elon Musk är fejk Men NASA är genuint Det, det är exakt ett sånt ja. exempel. Och det, det mm. exempel Och det fungerar verkligen så ja. För att eh, Ja det har varit många människor som har varit Älskat Elon Musk Och nu är det många som hatar Elon Musk För de delar man upp till två Två sections eh, ja. Befolkningen Och, eh, alltså, och Så grälar vi med varandra Och så går det framåt bara Så här mm. Och, mm. Så, så är det, tekniken är jätte, den fungerar jättebra mm. Han skulle köpa Twitter nu också Och införa yttrandefrihet Var det väldigt många som hoppas på honom då Ja men han har ja, ju köpt Twitter redan Han har inte köpt Twitter redan Elon Musk Och ja. det där tycker jag är så intressant också mm. Jag kommer ihåg, det var ett, ett avsnitt för länge sedan När vi pratade med Marcus Andersson Han har ju tittat på konst och, det här liksom, och de här konstpriserna för jag tänkte lite på det här med ekonomin och sådär där. Vad ju pengar blir till och så. Alltså innan Elon Musk köpte Twitter för 18 miljarder då. Då fanns ju inte de pengarna. Alltså de, de fanns ju inte ekonomin. Alltså Twitter är ju någonting som så att säga är skapat det är ju bara ett fiktivt liksom. Ja, det är en, en, en användarbas. och så, Det är ju ingen, ingen fastighet va. Det är ingen Inget stort landområde eller någonting. Va? Så att de här, det, det är ju liksom ett fiktivt värde som har skapats mm. i och med den här försäljningen. Då, va? Så att när då Elon Musk går till banken och, nu han gör och säger att nu behöver jag låna pengar för att göra den här Twitter-affären. Då skapas ju de här pengarna. Så, så jag menar de här affärerna, det, det, det kan man ju se som ett sätt att, att skapa nya pengar. Och, och så att de här som då ja, sålde Twitter då, de, de sitter ju plötsligt på massa nya friska pengar som aldrig fanns innan då va? Men nu gör de det. Mm. Oh. Om ni hänger med i oh. resonemanget. Och det, är ju lite också, det blir ju också lite som lite lögnen i plain sight va att då pratar om den här affären och nu ska han köpa det och det kostar jättemycket och sådär. Så då tänker inte folk, men vänta lite vad fan. Mm. För det som händer också då när man gör så, när man skapar massa pengar det är ju det att de pengarna som redan finns i systemet, det vill säga våra pengar de blir det är ju de som får betala för det, om man säger så. Det är ju liksom, det är ju det som är inflationen då, eller det är hur det är värdet av pengarna och Det är ju att de, att de ökar i mängd då hela tiden. Mm. Mm. Mm. Ja, vi ja, ska jag gå in på lite kvällens huvudämne, eller huvudperson som är Simon som har gjort lite forskning här kring, kring Hallis <laughs> de senaste tiden. Ja, ja jo, jag har forskat eh, mer med Hallis Gomets som eh, har... Jag hade skrivit om förra, förra året och har hittat många mer intressanta saker. Så det blir alltså kapitel 30 i min bok som faktiskt inte är färdig ännu. Min nya bok som är alltså Tychos Second Vision Den kan man hitta på Tychos.space. Den har 32 kapitel. Men kapitel 30 är om Halley's komets. Och den tar lång tid. För att jag vill. Jag vill liksom göra den. Jag vill säga allt som har. Med Halley's komet att göra. För att det är faktiskt. Otroligt hur viktig. Denna kometen är. För att förstå vårt solsystem. Och det kan ju verka lite konstigt. För att det är bara en liten komet. Men den, den var ju. Newtons uh, gravitationsteori var ju helt uh, beläggt på den. Det var based uh, runt omkring att Halleys kom tillbaka på de tiderna som de hade predicted. Så det har varit ett jätteintressant resa att läsa allt om Halleys. Jag har hittat så många gamla böcker också som... som det är ju så många saker som de motsäger sig och det är så mycket polemik. Det är fruktansvärt mycket kontroversi runt omkring Hallis. Så det är en stor puzzle. Men eh, sakta, men stadigt så har jag eh, förstått liksom varför de var så väldigt förumplade över Hallis eh, behavior, hur säger man det på svenska? uppförande ja, beteende. beteende uppförande ja ja, ja, ja. <laughs> tack så det är en en så lång serie av coincidences ja? sammanträffande som som jag kan alltså vi visar tag på taikosium våran Patrick våran um, simulator Våran taikosium, har, våran taikosium visar ju då hur Halis beter sig. Och den går runt i en ring, men det är också en tråkig ring. Alltså den, den snurrar på sig själv, men åker runt också i en cirkulär ring runt omkring. Precis som alla planeter gör. Så att Halis har det inte någon speciell... Den, den åker runt som alla våra planeter gör, i heter taikosium. Och det, det, det, det, verkar, det skulle ju skulle verka ganska logiskt, va? Att alla beter sig på samma sätt. Mm. För att Newtons gravitationsteori: Den är ju kallad The Universal Theory of Gravitation. Så varför skulle då kometer åka runt som de säger? De säger att kometer åker runt i cigarformade, väldigt, väldigt, väldigt smala ellipser. Ja. <laughs> Medan asteroider som är också lika stora, ungefär lika stora objekt, de skulle åka runt i, i, i nästan cirkulära banor. Så hur, hur, hur skulle Newton förklara det om han var levande nu? Varför skulle kometer bete sig i en fru, fullständigt annan eh, sätt än asteroider? Och vi har två exempel som vi har lagt in i Tarkosum. Det är Eros, den första asteroiden som var någonsin upptäckt, och Halley's. Eros åker runt, runt i en äh, cirkulär bana. Och det, det är alla med på. Det säger också JPL, NASA. men gpl JPL, NASA är ju då den officiella. De har också en sån här simulator. De visar att Eros åker runt i en ring. Det är en nästan en helt cirkulär ring. Men de visar också att Hälle åker runt i en cigarrformad jätteavlång äh, ellips. Ja. Ja, och då så gick jag och tittade på när den absolut viktigaste stunden när Newton var levande. När, när Halleys kom tillbaka. Nej, nej, nej, när de såg en komet till 1680 som de aldrig kallade Halleys för att den åkte fel håll enligt dem. Så kom vi fram till att de såg egentligen när Hallis kom nära, nära jorden så var det egentligen Eros. det var Eros kan man hitta på samma plats som Hallis eh, som de menar Hallis eh, kom fram till i 1680. Mycket nära jorden. Och från den det har det var ju det var ju bara en case of mistaken identity. De trodde att Eros var en, en komet. Och från där så resonerar de att kometer och runt i cigarrformade barn. Men det är ju jättesvårt att, att förklara ut en bild här. Men så det är, det är jag, bara, jag bara liksom jag lovar att, att den, den, den här chapter 30 blir väldigt spännande att läsa. Så att vad jag har kommit fram till är att de, de blev lurade liksom av själva naturen. Det var naturen som lurade dem. De såg en asteroid och sen efter en månad så såg de här liksom på andra sidan jorden. Och Då sammankopplade de de två objekterna som man, de såg bara för några en vecka eller Kometen kan man kan se dem för bara några dagar eller några veckor. Sen försvinner de för att de blir bländade av solen. Så att de, det bara vara kort i stunder man ser kometer varje gång de kommer förbi. Och samma är det då för härligt. Så att de, de blir lurade av själva Mother Nature. Mm. <laughs> och, så, och kom fram till en konklusion, fel konklusion, att kometer rör sig i cigarrformade väldigt, väldigt smala ellipser. Och, och det, det, det, det är liksom det är min senaste upptäckt som, som verkligen är underbar. Om, om, du, om, om du förstår det liksom. Ja, det är ju lite svårt. Det är ju som du säger, när man sitter här och pratar i, i radion, men, men alltså det här är helt fantastiskt intressant, tycker jag i alla fall. Då, för det här är ju liksom en, en, en gåta eller ett stycke historia i astronomin som som får sin upplösning och beläggs väldigt väl. va Och sen vill jag tipsa om det mm. också att man kan ju läsa om detta och titta på bilder vilket man behöver göra. Du har ju redan skrivit lite om det i kapitel 29 då. Om mm. eros asteroiden mm. Och sen vill jag också tipsa om det och uppmana till det att man vill gärna titta och fundera själv kring sådana här liksom hur, hur blir det egentligen va? att slå in de här datumen och, och, och se mm. vad som händer och jämföra med officiella observationer. Då, och vill man titta på det här i eh, eh, Tycosium eh, simulatorn Mm. Som man ju också hittar om man bara går till tyckos.space så, så, så kan man klicka där och så kommer man åt den. Men då måste man göra lite saker här för att man ska kunna se det här. Va? Mm. Mm. Och då gör man så att då går man ner till, det finns ju en meny då på höger sida. Och så går man ner och öppnar upp den här folden som heter Planets. Och där så bockar man för Hallis och Eros då. Och då får man se dem i simulatorn för de är dolda från början. Mm. Och sen ska man göra så att man går upp till eh, Trace också som, som gör att, att de lämnar ett spår efter sig eh, ja. saker som rör sig. Och så slår man på så och Eros. Mm. Och sen kan man gå och titta i det här kapitlet och, och se vad det är för datum och så vidare. Va? Och sen så kan man skriva in det i, i Date mm. i, i den här menyn som finns längst upp. Va? Mm. Och då hoppar... Eh, du hoppar tycosium till 1600-talet till exempel om det är dit man vill gå. Va? Och så ser man hur saker och ting ser ut där. Och sen så kan man ju trycka på run då. Och då börjar mm. ju eh, sakerna röra sig och man får spår efter eh, Eros och, och Hallis då. Mm. Och det vill ja. jag verkligen rekommendera att, att, att alla gör som vill eh, ta del av den här... Mm. Historiska pralinen Eller man ska uttrycka det <laughs> Ja alltså ja, ja, ja, Jag måste säga att det är, ja, Man kan säga att det är historiskt För att det här har ju att göra med Att jag, menar, jag, jag repeterar Det var Newtons största Claim to fame liksom Att han klarade För att han var ju vän med Halle Halle är ju en gubbe Som, var, som sponsrade det. Newton, de var två vänner de goda vänner. Så de två akirerna de, de, de liksom fastsatte hur, hur kometer fungerar och så vidare. Men de fastsatte också hur hela, hela rymden fungerar enligt uh, vetenskapen. Va? Så detta är en väldigt historisk research som jag håller på att göra och jag uh, bevisar att det har varit en comedy of errors som man kan kalla den. En comedy of errors. Och eh, det är så att varje gång Hallis, kom, Hallis kommer tillbaka ungefär varje 26 år. Va? Varje 26 år. Och då går man tillbaka i tiden och tittar på vad var Hallis 26 år sedan sen dubbelt så mycket när man går bak i tiden. Då har det alltid varit på alla almanacker så kan man hitta en komed som kom ett år före Hallis och ett år efter Hallis. Eller, eller, eller två år före Hallis. Eller två år efter Hallis. Va? Mm. Och, och varje gång Hallis kommer tillbaka. Så har den liksom en systerkomet. Som kommer tillbaka ett år före eller ett år efter. Men de kometen. Systerkometen. De säger att det, det var inte Hallis. Det var någon annan komet. Men ja, vi visar att det var Hallis hela tiden. För eftersom Hallis åker runt. Så som vi visade på Tycosium. Den, den gör alltså en kringla runt jorden. Först kommer den över jorden och sen så åker den, gör den en kringla så kommer den under jorden. Sen kan man också se den, man kan också se den tidigare eller efter. För den åker inte bara rakt förbi eh, solen som de menar. Den, den åker runt i en kringla så att man kan se den i flera år. Minst tre år kan man se eh, härligt. Och då har jag hittat uh, de här systerkometerna som de kallar andra namn och de, de har aldrig liksom uh, kallat dem för Hallys. <laughs> de, de har gett dem andra namn för att de, de, de åkte i fel håll också. För att mm. enligt, enligt de saker Hally alltid retrograde. Det betyder att enligt de saker Hally alltid i the opposite direction av våra planeter. Men ibland Eftersom den gör en kringla så åker den Prograde Så när de ser Hallys åka Prograde så utesluter de den som en Halley Passage. De säger nej det var inte Hallys, den åkte i fel håll. Så jag har hittat så många exempel. Så många exempel. 1800-talet, 1700-talet, 1600-talet, 1500-talet. och Ner till 125 före Kristus så har jag hittat att Halley, det var Halley som de såg. Okay. Jag försöker att sammanfatta lite grann det, är jätte, det blir ett jättelångt kapitel Kapitel 30 Men det är så spännande För att Jag tror att ingen Efter, efter detta kapitel Blir publicerad Så vill jag bara se om någon Vågar att säga att Allt är bara Slump Allt är coincidence det, det, Jag menar det finns ingen... att alla de sakerna som jag hittat är coincidences menar då, då menar jag att om en människa den, säger en sån sak så, så hoppas jag att han inte resonerar på samma sätt om uh, om, om, om, om, om, om hans fru uh, gör en om hans, om hans fru uh, cheats on him Ja, jag vet inte, jag, jag försökte säga någonting roligt men eh, coincidences kan ju inte vara, det är ju inte vetenskap coincidences är inte men menar jag att, att tro på slumpar på så många slumpar på en gång, så jag menar att Halle's eh, kapitlet som jag skriver nu är är definitive proof of Tychus mm. det, är, det blir definitive proof för att om någon ska motsäga det så I wish him good luck. Mm. Verkligen, verkligen. Jag, jag är så jag är, så, jag, jag är inte ödmjuk nu. Jag, jag, jag säger, jag säger jo det. men det är ju det Simon faktiskt. Du är ödmjuk inför vad du har sett alltså man är ödmjuk inför verkligheten va och, och anser man, är man en tillfällighetsteoretiker i detta då som man kan, kan uttrycka det som då, då är man verkligen inte ödmjuk In, inför verkligheten ja, alltså, utan då, det, ja. då vill man att, att det som, som man har sagt nu om astronomin i några hundra år va, att det, det måste vara sant även om det eh, går att demonstrera att, att det inte är det va Mm så att, nej men Jag håller med dig och, och, och det här är ju liksom, ja, det här är så intressanta grejer du har, har upptäckt och ser de här och liksom just den här uppkomsten av Newtons teorier är ju så intressant tycker jag att, och att det, det skedde av ett misstag. Va? Man, man såg eros. Och sen så såg man ja, Harlis som åkte åt fel håll. Och eftersom Harlis åkte åt fel håll så kunde det inte vara Harlis. Det skedde ju ett misstag. Mm. Ja, så då var det Newtons komet, kallar man ju det här. Då. Så att, att uh, Eros tillsammans med Newton, eller ja. tillsammans med Harlis komet då, som man kallar för Newtons komet, ledde fram till den här idén då. För att eftersom, då trodde man ju att, att den här kometen hade färdats väldigt fort då. Fruktans so, och uh, uh. De, de kallar den The Great Comet of 1680. och det är den fundamental uh, kometen en fundamental komet mm. som gjorde att, att, att uh, uh, Newtons teorier blev hyllade som absolut perfekta. Mm. Men sen, sen så kom Halle i 1682. Det är officiellt, mm. de är officiellt uh, agreed upon. Halle alltså mm. kom i 1682. Men jag bevisar att 680-kometen var härlig. Den var bara lite längre bort. och, och den, den men, men inte så jävla långt bort som de, de som enligt deras studier skulle ha varit. Om ni följer med. Mm. Mm. Sen, sen var den... den var, it, it was viewed in 1681, 1682 och 1683. Så att i hela fyra år så såg man någon komet runt omkring den datum 680 så, men det var alltid hallig. Alla fyra gånger. Det var en speciell, speciellt... Eh, det är ju så att eftersom den snurrar runt jorden så blir hallig ibland bländad av solen. Va? Den kan antingen vara bakom solen eller framför solen. Och om den är framför eller bakom solen så ser man den inte. Men om den ligger på sidan så kan man se den. Och i, i den textpunkten, 680 alltså mellan 1680 och 1683, så har en väldigt speciell geometri som gjorde att de såg dem fyra gånger, som så såg Halley fyra gånger, eller tre i alla fall. Tre eller fyra gånger. Och, och, och det finns ju då data också om var de såg de här andra kometerna som skulle ha varit an helt andra different comets. Men, men då kan jag gå till och med på JPL och ah, den ligger precis där. Där här ligger mm. i Tacosium. Förstår du. Så det, jag menar, om någon ska motvisa detta, då har den ett, ett hårt jobb att göra verkligen. Mm. Har du inte hittat något, Nej, äh, något mynt också som bekräftar det hela? Uh. Jo visst, det är ett mynt också. Det är ett mynt som var gjort av äh, en, en, någon äh, anonymous människa. Men det är en stor artikel skriven om den mynten som säger att han måste ha varit en jättebra astronom för att, för att där, där, där han visar kometen Halley eller nej han visar kometen av 680 va? som aldrig blev kallad för Halley han visar den ligger bredvid vissa stjärnor och, och de, de stjärnorna det är precis så som den ligger i Tycosum mynten tillsvarade precis vad som man ser på Tacosian. Men den var aldrig kallad helg. Menar, den, den här 680 visagen är fruktansvärt viktig men sen ser det många andra, 1700-talet och 1800-talet och, och, som jag sa. Eh, men okej, okay, det är så mycket jag har hittat runt omkring. Så man, man skulle kunna göra en, oh, en hel eh, dags eh, podcast om bara hellig. Men äh, det ska vi inte göra nu. <skratt> jag, jag bara vill äh, förbedra detta. Att jag, jag håller på nu att avsluta det här jättelånga detta långa kapitlet. Och äh, jag hoppas att äh, någon i framtiden tar den lite stund och läser den. När, när jag äntligen publicerar den. För att det är verkligen... Det, det, ja, ett it's the end story bara för att om, om allt det som jag har hittat om här är slump så ja men okej okay, då kan man ju bara säga okej okay, då, då är ju inte vetenskap värt någonting mm. eller forskning mm. men um, ja, jag vet inte det, det är så, det, jag är lite konfunderad nu för att jag vet inte vilken vilken, vilken av mina Upptäckte är, är mest intressant. Det är så många. Mm. Uh, låt oss ta en, en annan exempel. Det var i 774 20, år, år 774 och 775, så har geologer uh, uh, upptäckt att någonting konstigt hände i världen. Geologer sa att i 774 och 775 så var det Um, de här tre ringarna som blev mycket mycket större de, de, de, de säger, och det är många teorier om varför de blev så mycket större uh, tre ringarna va? de, de analyserade tre ringar okay? Carbon 14 och sådär ja, men då, det är ingen som vet varför det hände just i de två åren men det finns en teori som är väldigt akademisk som säger att det måste ha varit en cometary event va? Men enligt officiella listorna så kommer det inte att komma ett i 2024 2075 Men på Tycosum så kommer Hallys närmast möjligt jorden i de två åren. Först åker den över jorden och sen under jorden. Och den kommer närmast som den aldrig någonsin har varit. Som den aldrig någonsin har varit. Hallys åker nära jorden- över jorden först, 774 och sen under jorden, 775. Och, mm. och, och där kan jag liksom, jag har lust att kalla geologer och säga, titta, det var Halles som gjorde den denna fantastiska Carbon-14-spike. Det var en spike, va? Som de har sett i, i tre ringar och sånt. Så, jag menar, är det också en slump? Ja. Mm. Sen är det 134-135, det var härligt som, som kom 134-135, men ingen säger att det var härligt, det var en, en stor kejsare, Meutridates, han som slogs mot romarna. Han var född, säger de, i 134 före Kristus. Och det kom en komet när han var föddes. Ja, där har vi härlighet också, där går det också. Mm. Mm. Vet, vet du hur nära Hellis kommer i jorden? Om den kommer innanför månens bana, eller hur långt bort från jorden jämfört med månens bana? Kommer Nej. den som när, närmast? Som närmast kommer den 0,08. Det är, det är inte, inte närmare än månen, men det är ganska nära. 0,08 ungefär. Ö, AU. au. Ja. Det är också 0,08 gånger. 149 tusen miljoner du Det kommer mm. ganska ner, mycket ner kommer verkligen mycket nära. Och, och jag äm... sitter jag vill bara säga det som jag sitter och följer med här i i Tykosium och jag vill uppmana lyssnarna att göra det också och titta för att det är som man säger ibland en, en bild säger mer än ja. en tusen ord va? Och, ja. så att, och det man gör, det var ju det jag sa tidigare då att man får gå in och slå på härlist då bland planeter och sen så får man slå på uh, Trace också för Hallis Så det, det får man mm. göra för annars så ser man att det, det är mycket lättare att se den då för då ser man ju när ni gör de här snirklarna va mm. och så gör ni det och sen så går ni, går ni bara upp i datum där och så slår ni in till exempel då 1680 mm. och sen så kan ni stega er framåt eller, eller köra run då och sätta den på en, en, en vecka eller en månad då va mm. så ser ni precis vad som händer där vad det, vad det är Simon, Simon pratar om nu då så, ja. Det är det, det, är det man, vem den som vill förstå detta måste göra denna effort att mm. lära lite grann av för att annars är det svårt att förstå. Mm. Så det är verkligen, om någon vill förstå så måste han lägga sig in lite grann i, eller hon, lägga sig in i hur takasium fungerar och hur den tracerar härligtvis. Och ja, jag har ju lagt in härlis med parametrar som, som, ja det är en annan sak som jag måste förklara. Men jag brukade parametrar som är officiella parametrar. Hur, hur, hur nära den kommer jorden, hur långt bort den, den, den, den åker från jorden. Den åker liksom lite långt, längre bort än Neptun. Och Men gjorde en ring av det istället för en ellips. Mm. Så i alla fall, men det, det, det, det har ju fungerat så utmärkligt i de här månaderna som jag har studerat Hally. Alltså, Hally mm. har alltid kommit tillbaka. Alltså, Hallys potaikosium är nästan alltid in agreement när den är närmast jorden. Den är in agreement with official data. Men sen blir det ju annorlunda eftersom de säger att den inte åker i i sådana såna cirklar. Men när den är närmast jorden, more often than not, så är här precis där JPL-NASA-simulatorn säger. Mm. Ja, det är märkligt. Ja, precis. Sen vill jag bara tipsa om det också igen då till lyssnare. Om ni vill undersöka detta så går ni ju in då under Positions i Tycosium. Mm. Och så tar ni längst ner där för där finns eh, Hallis och Eros positioner då. Och så har ni där Right Descension och Declination. Och sen så går ni då till JPL och eh, gräver fram deras eh, positioner över olika datum då. Mm. Mm. Och, och, och kontrollerar hur det stämmer. Men ni kan ju inte gå till eh, 1700 eller 774 då till exempel. För där tror jag inte, det tror jag inte JPL har några... Just nej de. det, <laughs> nej det ja, eller, eller, de, de går inte så långt bakåt Nej de går inte så långt bakåt det, Eller det, år 134 det. då men, mm, men det är nej. ju ett väldigt intressant sammanträffande här då att i, I såna här historiska redogörelser så, så finns det Historier om kometer Och går man och slår in De här årtalen i eh, Tycosium så oj Där fanns en komet Och det var härligt då för att det, och det är ju väldigt intressant det här du, du har visat här att, att Hallis kan ju vara då den mest förväxlade kometen någonsin. Mm. Eh, med anledning av detta då eftersom man, man har antagit en bana som, som av allt att döma inte stämmer. Och sen så säger man att när Hallis rör sig på fel sätt då i, i retrograde eller prograde. Mm. Så, så är det inte Hallis då kan man vara säker på att det inte är Hallis Men ja, så det. är det, det ju inte då. Nej, så, så är det inte. De, de har alltid de har alltid liksom kastat bort varje sighting som visar mm. en komet som åkte i fel håll. Mm. Men jag det. tänker på, vi ska vara tydliga, men det, det finns ju andra kometer, va. Jag menar, som vi har ju ja, Heilbopp ja. och, och de ja, här, vad? Ja, visst. ja. Visst, visst, visst. Så att. Eh, men, men vi har ju inte lagt in någon annan komet än Hallis då Nej. i eh, Nej Och sen så tycker jag det här du, du var inne på det lite snabbt men det är ju ett oerhört eh, komprometerande påpekande som, som ju faktiskt gör eh, den här eh, newtonska celestiala mekaniken eller vad vi ska kalla den, väldigt orimlig. Mm. Och det är just det här att Jaha, ska kometer och asteroider då, som ju är eh, objekt av liksom liknande storlek då, ska de följa helt olika fysiska lagar då? Alltså ska, ska den här fysiken, hur ska det funka? Ska gravitationen tänka att oj nu kommer en asteroid, här. ja men då beter jag mig på det här sättet. Oj ja. nu kommer en komet, ja men ja. då, då ja. gör vi på det här sättet istället va? Det går ju inte ihop. Nej. Och det är ju också, men men liksom man, man tar ju inte upp detta Det är ju, det är ju som de här andra orimligheterna då Med vad, vad en, en binärstjärna då, Sirius B Vad den ska ha för densitet Eller mm -mm. vad solen ska ha för massor de Det blir fullständigt orimligt Men, men man, man äh, låtsas liksom inte om det man bara, ja, ja, men det, är, det, är, det är så för att annars så stämmer inte äh, Newtons matematik va? Så att det måste vara så Låt mig säga, eftersom du sa detta så låt mig, säga, låt mig bara um, remind the listeners att um, både Eros och Halys är ganska samma storlek. Den ena är 15 km, den andra är 16 km bred. De är inte mm. helt, helt runda då, men de är ungefär 15 och 16. De är i samma storlek och kommer. Bägge 2,01 ungefär AU från, från, sol, från jorden. Så att det, det, man kan ju inte säga heller att det är no, no, det problemet att de har uh, olika storlekar eller uh, olika baner. Man kan inte förklara de olika barnen på grund av att de har olika storlekar. för De är samma i storlek och de kommer lika nära jorden som bägge två. Eros och... Jag menar, vi, vi har nu Eros och Halley i Tychosen. Vi har bara de två. Men det är de viktigaste. Alltså, det är den, mm. viktiga, den första asteroiden och den största asteroiden som vi har. Och det är den absolut mest kända kometen som vi har, Halley. Halley och Eros är väldigt viktiga och därför har jag valt om två för att jämföra dem. Så äm, det är det är poänget. Äh, och, men de beter sig då, de skulle ju alltså bete sig enligt äh, astronomer i helt helt annorlunda sätt. Den ena skulle göra en cigarrformad <gård> orbit och den andra skulle göra en helt rund orbit. So mm. what's, what's, what's, what is what kind of universal gravitation law <laughs> rules the two things? Yeah? Mm. Varför, varför skulle the universal gravitation? För att Newton blev hyllad för att han hade sagt att ja, jag har visat att fysiken fungerar samma överallt. Både på jorden och i universum. Men, men det är ju inte så då. Mm. Enligt, enligt dem. Det är en fantastisk kontradiktion. Um, ja, och det där också. Det är, det är så tröttsamt det här för att det där är ju liksom också ett, ett väldigt felaktigt resonemang eller det är ju, det är ju falsk härledning och det, det är också ett sånt här demagogiskt eller retoriskt knep som man kör med väldigt ofta i de här sammanhangen då. Att man, man lär människor att tänka så här att liksom att eftersom ett äpple faller till marken så stämmer Newtons uh, celestiala mekanik med elliptiska mm. banor och varierande hastigheter. Och det man gör där då det är att man tar någonting som är helt självklart och som är ett faktum att ett äpple faller till marken eller att vi har gravitation på jorden mm. och så hävdar man att det bevisar någonting som det i själva verket inte gör då. Det vill säga, det, det, faktumet mm. att vi har gravitation, att ett äpple faller till marken bekräftar inte att planeter rör sig i elliptiska banor i varierande hastighet nej, och att rör sig i cigarrer och så vidare. De har ingenting med det att göra. Men, och sen så gör man så här då, att om någon säger det att men jag, jag, jag tycker inte det verkar rimligt det här med, med Newtons celestiala mekanik och att, att uh, asteroider och, och kometer följer helt olika fysik ja, och så säger man, så. jaha så mm. du är ju så dum så du tror inte att ett äpple faller till marken då, du tror nej, du inte på nej, gravitation nej, nej. eller, <laughs> va? Är det, är, det, är det det du säger? <laughs> nej, men, ja, men det, det bevisar ju det här Patrick, Nej, det gör det Patrick, inte, jo det gör det visst det Patrik, låt, ja. låt mig avsluta bara en sak som, för jag glömmer den vi har sett en sak, en comparison mellan Eros och Hallys. Okay? Eros, once again, är den, viktigaste, den, den största near earth asteroid vi har. Och Halley är den mest kända och största kometen vi har. Okej, okay. så eh, vet du vad? Alltså, enligt officiella tabeller så kommer Halley tillbaka antingen i 73 år. Eller i 79 år. Alltså ibland så kommer den fortare tillbaka till jorden. Och ibland så tar den sex år längre att komma tillbaka mm. till jorden. Varför det menar de? Jo för att det är det perturbations, gravitational perturbations av Jupiter och Saturn och Venus. Så att det är de som gör att ibland och kommer Halle senare tillbaka eller fortare tillbaka. <laughs> Okej? Okay? Mm. Men, men det stämde heller inte. Det, det Newton sa detta men sen så stämde det inte. Nu har de lagt in uh, uh, non-gravitational effects som ska få det att stämma. Men i alla fall, tabellerna av Halleys apparitions över tiderna eh, kan gå från 73 till 76 år. Det är intervall interval mellan de olika gångerna den kommer, de kommer. Sex år skinnad. Medan mm. Eros alltid kommer tillbaka varje 80, 81 år på samma plats. Jag menar, What the fuck? <laughs> Ja men du vet härligt är ju ute och snurrar där Mellan Jupiter och Saturnus va? Så att det kan ju vara så Att det ja. hände någonting där Och så kan vi Nej, Nej men det, det är ju sådär, det är ju bara ad hoc va? Man liksom, Oj nu kom den inte riktigt där, När vi tillbaka Nej, men det... men då, då antar vi att Jupiter och Saturnus påverkar Precis. Hallis Står på något sätt liksom. Nej, men du, du, Jag önskar du skulle läsa så mycket Som jag har läst, jag läste också franska böcker det var ju fransmännen som höll på som galningar att beräkna då varför de här gravitational effekterna skulle då eh, sakta ner <härligt> i sex år. Eller, eller speed it up i sex år. Jag menar, det är så lättligt. Man, man skrattar ihjäl sig. Och eh, medan eh, Eros, nej, den kommer alltid tillbaka eh, var jag och, och de är liknande och de åker runt oss va? så Eros och Halle de, kapitel 29 och kapitel 30 av min bok menar jag nu att kanske de är de viktigaste kapitlen av min bok nu knyter du ihop säcken. kan man säga då ja, vad spännande Ja, för att, mm. man, man skulle ju inte tänka sig så att de här små sakerna skulle vara så viktiga. De här små asteroiderna och kometerna skulle vara så viktiga. Men, men de har liksom väl förenat alla mina teorier, alla mina tankar. Ja. Och uh, det, är, det är så spännande nu. Uh, som amerikanerna skulle jag säga, I'm very excited. <laughs> <laughs> I'm very excited av min sista kapitel. Och den, den, det hoppas jag avsluta nu för, denna månad kanske. Men mm. uh, det finns ju inte nu. Om, inte, jag menar, om ni går till uh, space så hittar ni inte kapitel 30. Den är inte färdig. Jag har inte lagt upp den ännu. Det Men... får bli en present i sommar till oss då. Mm. Det sommarläsning här. Ja, det är <laughs> Ingen press bara. Nej, just det. eller just. Ja, det, det får bli klart när det är klart. Men, eh, nej, och jag bara, jag bara tänker tillbaka på det här liksom som. som eh, ja, vi två har gjort, liksom. Jag, menar, jag har ju byggt eh, till och, och, och bollat en del med dig. Men alltså, allting som har kommit fram under de här åren. Liksom, med, med. Ja, du fick ju in det här med negativa eh, parallaxer i den första utgåvan av, av Tycho's boken mm. och, men sen så ploppar ju det här med, jag menar, med eh, Dayton Miller och hans interferometerexperiment oh, ja. alltså det är ju så mycket så, och Hallis var ju ett, ett helt blev ett helt ny, eh, nytt och det sätt, var, liksom. och det var ja. tack vare dig Patrik, det var tack ja dig. det finns ju en berätta. rolig historia där mm. berätta, berätta <laughs> Jo, det var ju så här att som många lyssnare känner till så, så jag tycker det kan vara givande att, att diskutera saker och ting på diverse sociala medier. Och då så var det en någon som jag diskuterade med där som var väldigt kritisk då till Tycosium och de här idéerna. Och han sa det att nej det här funkar inte. Och, Ni kan minst aldrig få in en, en, en komet i Tycosium och få, få det att fungera. Och då sa jag, jo det, det kan vi visst det Säger jag, nej det kan vi inte Ska vi slå vad? Ja jo men det kan vi väl göra så slog vi vad om hundra dollar <laughs> Och sen så pratade jag med dig Simon Och då sa du bara nej åh, kom i, Alltså nej Nej, nej jag, det... jag, Och jag sa Patrick, och vad, vad har du liksom lagt på mig nu Måste ja. jag va, Gå in i detta kom i, med kometer va? Mm. Och jag var uh, nästan lite desperat uh, att jag hade gjort detta uh, valet. Ja, jag känner mig ganska dum liksom för jag hade ju verkligen uh, sagt någonting som jag inte hade täckning för egentligen. Nej, men uh, <laughs> som sagt, jag som sagt, nu är jag fruktansvärt tacksam tacksam för det uh, som du gjorde. För att det var ju det var ju du som uh, liksom puttade mig in i den uh, mm. forskningen av härligskomet. Mm. Och Herregud, tack tack, Kära Patrik tack. Ja det var väl lite den, den blinda hönan Hittade också ett kon ibland I de, i de här sammanhangen Men det var ju, det var ju fantastiskt var, Jag kan ju säga det också Att jag inte fått de här hundra dollarna Så att om du lyssnar Så du skyldig mig Du skyldig oss Så är det bara, det är ett hedersvard här Mm jag tror det är värt lite mer än hundra dollar. Jo, jo, men, men jag menar, det här är ju då ett, ett honorary bet som vi pratar om. Så att, men, jo, jo, visst. Ja, ja, och det är ju det som är också. Jag menar, det här, är, här, har vi, här har vi faktiskt vetenskap på riktigt. Äh, Astronomin som, och, och, och det visar ju också belyser ju sakernas tillstånd och, och vad som har hänt uh, under väldigt lång tid nu. Och det är väl dags för en, mm. en reality check för mm. uh, vetenskapen. Och uh, ja, man kan väl säga nästan så här när man sitter och tittar på det här, att det, det började med uh, astronomin uh, mm. kastade loss från verkligheten. Mm. Och sen så har allt mer och mer av vetenskapen gradvis gjort detta under hundratals år nu. Mm. Och det är en allvarlig och ohållbar situation skulle jag säga. Men kanske vi kan avsluta Vi kan avsluta genom att säga att vad Taikos visar är att the laws of physics act equally everywhere. Precis som Newton ville säga. Men mm. Newton, N Newton sa ju inte det till slut. Det det Poängen är att i Tekosom så åker alla planeter, och alla asteroider, och alla kometer på samma sätt. Mm. Det ska, jag måste klargöra detta. Det är ju det som: It's all about. Mm. Jag bevisar, eller med Patrik, att vi bevisar att alla planeter åker runt på samma sätt. I, i, i runda ringar men tråkigt i för att de, de snurrar för att de är de åker runt solen och solen är det centralpunkten, den, solen går runt i en ring och solen ja, solen är viktig i våran, vår uh, modell den fortsätter mm. att vara viktig vi har inte, mm. uh, inte nedgraderat solen vi har, den är fortfarande viktig mm. fast sen åker runt oss den är jorden men den alltså kometer, vad är kometer? ja, jag tror att kometer är bara små bitar av solen som blir utkastade och som sen börjar snurra och, och, och, och de snurrar i samma i, i ringar som är lika stora som solens eh, omloppsbana okej okay? härligt mm. snurrar runt det snurrar runt i en ring. Men medan det snurrar så snurrar det runt sig själv också. Och de små um, vad heter det, kringlarna den gör är lika vida som solens omloppsbana. Så det är tydligen uh, bitar av solen som blir utkastade. Alla det är, är, är små bitar av solen som blir utkastade. Antingen från ena sidan eller den andra. Så ibland kan de åka prograde. Och ibland kan de åka retrograde. Mm. Vad betyder det? Jo, det betyder att ibland kan de åka i samma riktning som alla planeter. Och ibland kan de åka i andra hållet av alla planeter. Så det finns både prograde och retrograde komments. Mm. Ja, och det får bli en framtida utmaning då att lägga in eh, lite... Ja, vad blir det? Prograde eller retrograde. Sådana som rör sig åt ett annat håll än härligt i alla fall. Här uh, Hall ska, Hall ha ska vi alltid, alltid gå runt Retrograde enligt mm. dem mm. Okay. ja ja okej okay. ja, det. Uh, ja, det blir lite rörigt men som, som rör sig i en kringla som Hallys gör fast åt andra hållet då. för att konsekvensen av den här rörelsen det blir ju då att en, en komet kan ju både röra sig uh, Prograde och Retrograde då mm, och yes. ändå vara samma komet va? ja mm. precis precis mm. Mm. Nej men precis som du var inne på så, men alltså, Vi visar ju alltså, Tykosium demonstrerar ju att Man kan ha himla, Att himlakropparna rör sig i cirkulära banor I konstanta hastigheter yes. Och stämmer överens med faktiskt Och planeternas positioner Sett från jorden stämmer, Och kometernas Stämmer överens med alla faktiska, officiella alla observationer och fmi och Hundravis ja. hundra av år stämmer ja. upp en fast de åker i samma eh, fart hela tiden. Ja. Ja. Och det som har varit problemet hela tiden med det här. För det är ju ett axiom som man hade tidigare min astronomin. Då, att ja, men saker och ting rör sig i, i cirkulära banor i konstanta hastigheter. Då. Men man fick ju aldrig till eh, konfigurationen då just Nej, det här det, att, att, a, planet, att solen rör sig runt jorden samtidigt som planeterna rör sig runt solen det där knäckte man ju aldrig utan det var ju tycker bra då som, som, som gjorde det först det var, det var, för, för vis av år har vi haft astronomer som har försökt att få det till att stämma med eh, planets moving in constant speed at constant speeds and in Circular orbits. Det har varit liksom det obsession av alla astronomer före Kepler kom fram. Sen kom Kepler fram och Kepler sa: Då de måste, de måste ju accelerera och decelerera. De måste åka fortare och snabbare. Och de måste åka elliptiska orbits. För att det var bara en matematisk eh, trick som han gjorde. Ja, och det som blir så dråpligt också säger när man funderar mer på det där, det är ju det att du skulle ju kunna göra Kepler's modell med såna här eh, deference och eh, vad heter de? Eh, eh, Epicykler. Men den, då skulle ju den modellen bli oerhört eh, komplicerad. Då. Det skulle ju vara enorma mängder eh, epicykler i den. Då, va? Och det yes. var ju det som var kritik, kritiken mot de tidigare modellerna, eller mot mm. den ptolemaiska modellen. då Att ja, det är så den är ju så komplex. Va? Men jag mm. menar, det man gör med den här matematiken, det är ju det att egentligen så bara, gömmer man ju bara undan komplexiteten i matematik. Och sen så visar man upp ett papper. En bild. Nu var det någonting som gick sönder där. <laughs> så visar man upp en bild av någonting som ser väldigt enkelt och elegant ut. För det gör ju faktiskt en, en, en kopernikansk eller heliocentrisk modell. Den ser ju väldigt elegant ut. liksom Det ser snyggt och logiskt ut. Där har vi det största objektet i mitten, solen. Och så rör sig resten av. av så rör sig planeterna i. i, i Runda ringar. Nästan runda ringar. De är ju lite elliptiska då. Mm. Eh, nej, så att det ser ju snyggt ut på pappret. Men eh, alltså en ja en heliocentrisk modell är ju egentligen inte bara mycket mer komplext. Utan den är ju, det, det har vi ju kunnat konstatera nu också. Den är ju dessutom helt geometriskt omöjlig. Mm. För att du, du får ja. inte ihop det med stjärnorna. Du får inte ihop planeternas rörelse med stjärnorna. Och det har, vi ju, det har du ju... ...demonstrerat. Det är ju kanske det viktigaste. Ja. Mm. Men, äh, äh, ska vi passa på att göra en liten efterlysning här också kanske? För att vi har ju... En, den första upplagan har ju kommit ut i, äh, det ...så att den är möjligt att beställa i fysiskt äh, form från lulu.com. Men den hjälpen har tyvärr... Är, är du inte kvar då, Simon? Så att vi behöver... Uh, om, om någon kan agera förläggare och sånt åt den här boken så finns det möjlighet till att hjälpa till med det. Och, uh. ja. ja, bra Martin. Ja, mm. precis. Vi, vi söker en förläggare till uh, en av de mest historiska böckerna man kan <laughs> föreställa sig. Och det låter ju lite uh, icke-ödmjukt att, att säga det. Men, men uh, så är det bara. Mm. Jag, jag menar, jag, jag menar äh, väldigt oödbjukt att förläggare borde stå i kö <laughs> ja jag visst För att fölger min bok ja. ja men det gör de oh, alltså I'm inte sorry. då? nej nej så att mm. uh... Ja, men precis bra Martin. Det, här nu, det är en efterlysning. Mm. Om någon vill hjälpa till att förlägga den här boken så är ni hjärtligt välkomna. Och då, då kan de kontakta oss. Eller senare så kommer den ju naturligtvis ut i tryckt form. Va? Men, och, och just nu, den finns ju i, i digital form. Så att och, om man vill läsa och se om det är värt något så går det alldeles utmärkt att göra. Och det är bara att mm. gå till. Tyckos.space och klicka på mm. Let's go på, på boken där. Så, mm. så kommer man till det. Ja. Mm. mm. Yes. Ja, ska vi sätta punkt för kvällen här? Eller? Ja. Det... Mm. Kanske vi ska göra det. Det gör vi. Och vilken, vilken fantastisk. Uh... Historiskt avsnitt. Det var så bra just det här också. Vi kör den hundrade podden. <skratt> <skratt> och vi hade ju femårsjubileum från oss och, och, och sommaravslutning. Men det här Det tycker jag är riktigt bra. Så att, och sen kan vi säga det också bara att tacka alla ni som <skratt> lyssnar. Och det finns ju en, en telegramkanal för. Uh, Radio cubono och jag, jag är där och, och skriver och läser. Mm. Det, det är jättetrevligt och roligt att att, uh, att uh, den finns och uh, att, det lite, uh, att det är lite händer där. Och så. Och så, ja, och ni får ha en härlig sommar allihopa och ha det, mm. ha det gött och slappna av och sen så för sen så börjar väl det här pandemoniumet eller vad man ska kalla det i höst igen då va? Pandemonium. Men, ja, men... Mm. Ja, det var det. Vi, vi försöker, vi får alla hjälpas åt här och, och försöka få ett slut på de här galenskaperna och någon slags ja. meningsfull förändring av världen. Ja. För det behövs verkligen. Det Absolut. Behövs. Mm. Och den telegramchatten, om man vill gå med den så finns den att hitta på Spryke-kanalen på beskrivningen. Så kan man gå in där och följa den länken och komma in i telegramchatten. Och, och sen tänkte jag också... Mm. Jag är lite klar för era andra poddar. För nu har ju varit med i Nigels podd. Och pratat om det här med Big Bang-teorin. Och så har ni väl även presenterat mer om tykosmodellen på hans kanal. Och kanske Aburatos kanal också. Mm. mm. Ja, det stämmer. Och de är ju video, det är ju videos också va? Så att, och då blir det ju lättare. Och där kör vi ju med äh, tykosium också och visar. Mm. Uh, och det blir ju mer tillgängligt då för att det, man behöver ju visa de här grejerna liksom. det, mm. det är lite svårt att göra i en radiopod ja. Martin, Martin, du kan på resten, uh, kanske lägga en länk till den här podcasten till uh, en Nigel um, podcast Ja, absolut, absolut. Mm. Mm. Mm. För de som vill, för de som vill uh, lära lite grann om tecosium uh, simulatern och sånt du kan ju välja någon av dem vi har gjort flera podcaster med Nigel, men kanske vilken som helst, mm. så, så att uh, vi liksom uh, vi, vi vi vi för, vi breder våren lyssning basen för för att uh, vi har gjort uh, Flera en podcast med Nigel och Nigel är en som verkligen eh, förstår Taikos, tror jag. Så det... mm. Han är ödmjuk inför verkligheten, kan man säga. Mm. Och han, han har ändrat uppfattning i ljuset av nya fakta. Så... Ja, precis. Det, det måste man kunna göra. Ja. Mm. Han, han, han har kört flygplan i 25 år. Han har kört mm. han, flygplan i 25 år. Och du vill liksom att vi ska tänka mer rationellt. Mm. Mm. Och det, det tycker jag är viktigt. Vi måste tänka mer rationellt. Mm. Mm. Det är den enda som kan vara lösningen nu det här systemet vi är. Att folk börjar uh, ta sitt förnuft för fånga och, och börja tänka själva. Och inte bara göra yeah. som man blir tillsagda hela tiden. Nämligen. Mm. Mm. Mm. Oh, okay. Ja precis och sen kan man även påpeka det också vad det gäller eh, Nigel och hans, eh, det här han kallar det för Living Outside the Matrix tror jag, eh, Lawful Rebel. Eh, att en del av hans videor de blir ju utslängda från Youtube då, de får inte vara där och vi gjorde ju bland annat en om, eh, du och jag gjorde ju en Simon om, eh, om det här med NASA. Och raketers möjlighet att skapa framdrift i vakuum. Och den åkte ut direkt från Den YouTube. åkte ut direkt? Och han fick en varning då. Men den kan ni hitta på BitChute istället då. För att Nigel har en, en, en BitChute-kanal. Men vad, vad, kan det, vad kan det bero på, Patrik? Att Youtube kastar ut någonting som har med NASA att göra kritik av NASA. Ja, det är ju också väldigt motsägelsefullt för att det får ju finnas hur mycket plattgjordsvideos som helst på Youtube som, som pratar om det här med Nasa- men då är de ju väldigt noga med att påpeka att jorden dessutom är platt. Eller så, så kan du hitta massa videos på den kanalen som pratar om att jorden är platt. Då. Ja, just det. Det är konstigt att de kastar ut just, just uh, sådana saker som uh, uh, säger att NASA inte råkar upp i rymden. Mm. Uh, jo, det, och som det, sagt, det, det är jag konstigt. påpekar det Simon, det är ju att det är väldigt inkonsekvent också. Eftersom andra kanaler får lov att göra det de får påpeka att NASA inte åker ut i rymden så länge de så länge de hävdar att jorden är platt då, ja, vilket ju ja, ja, naturligtvis ja. är, är absurt precis, precis. Mm. Bra, bravo det är ju den där dialektiken igen att, att lögnerna ska slåss med varandra va? <laughs> eller, ja ja, men mm. våra motståndare måste tänka på detta liksom, varför blir såna video? Stängda av Youtube. So ja, that's... det får ni gärna ge en förklaring till. Och, och, och varför vissa av dem inte blir stängda. Mm. Men, men den här blir det då. Man bara pratar om de här sakerna. Och... Mm. Ja, precis. Nej, det är en gåta. Det är en gåta. En gåta. En <laughs> <laughs> A mystery for future science to explain <laughs> <that. laughs> or oh. oh, <laughs> oh, not. Ja. Ja, vilken dubbad vi är. Ja, tyvärr. Men vi försöker göra den lite bättre Martin. Jo. <laughs> jo, ja. Men, äm, ja precis. Men ja, precis, då till lyssnarna här och så det gör vi. kommer kom tillbaka. Det är en riktigt härlig sommar nu allihopa bara slappna av och koppla ur och, mm. och ha det ja. gott. Njut av ja, ha, ha, ha det mm. Har det gott. Gör box. det. Ja, ja. Tack, tack, för att ni lyssnar. Tack för att ni har tack. tack, tack. tack. I'd go to the moon in a nanosecond. Uh, the problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we uh, destroyed that technology and it's a painful process to build it back again.